Шичатання чатання Чайтамбріта. Аділіла глава 10. Столбур, гілки та галузки дерева Чайтанії. Ця глава описує гілки дерева званого Шичатання Махапрабу. Один. Шрі чатання падам боджа мадупебьо намо намаха катанчід ашраяд єшам швапітад тат ганда баг бавед. Шичатання, Господь Шичатання Махапрабу. Пада амбоджа лотосві стопи. маду мед пеб'я, Тим, хто п'є. Намага – шанобливі поклони. Намага – шанобливі поклони. Катанчід трохи. Асраят – приймаючи притулок. Єшам – кого? Шваа – собака. Апі – також. Тадгандга – запах лотосової квітки. Бхак – спільник. Бхавет – може стати. Знову і знову я шанобливо вклоняюсь відданим бджолам, що постійно насолоджується медом, Зі стіп лотосів, Господа читання і магапрому. Навіть схожий на собаку невідданий, прийнявши притулок таких відданих, насолоджується пахощами цих лотосів. Пояснення. Приклад із собакою наведено тут не випадково. Собака за природою ніколи не схильна ставати відданим, але трапляється, що собака відданого поступово також стає відданим ми бачили на власні очі, що пес не має поваги навіть до деревця тулосі, а більше, йому найбільше подобається мочитись саме на тулосі. Тож, собака – це найбільший невідданий. Але рух Санкірта читання Магапрабу такий могутній, що навіть схожий на собаку невідданий може поступово перетворитись на відданого, спілкуючись із відданими Господа Чайтані. Якось до Шили Шивананди Сени, великого відданого господа Чатані Магапрабу серед сімейних людей, прив'язався на вулиці Пес, коли Шивананда Сена прямував до Джаганатапурі. Пес пішов за ним і кінець кінцем побачив Чатаню Магапрабу та й досяг звільнення. Так само досягли звільнення коти й собаки в господі Шиваси Такори. Коти й собаки не з тих істот, від яких можна сподіватись, що вони стануть відомими але в товаристві чистого відданого отримують звільнення і вони. 2. джай джай кришна чайтанне -на ніття нанда чандра джай таврінда Хвала! Хвала Господу Чайтані махабрабу та Господу Нєтянанді! Хвала-хвала Адвайті Прабу та всім віданим Господа Чайтані на чоліс зі Шивасою. 3. Дерево Господа Чайтані і діяльність самого Господа як садівника, Незбагненні. Тепер послухайте уважно про гілки цього дерева. 4. Супутників Шечетані Магапрабу багато, але серед них нікого не можна вважати за вищого або нижчого. Це визначити неможливо. Цих відданих перераховували усі великі особистості в учнівській послідовності від господа Чайтанії, але ніхто не міг розділити їх на вищих і нижчих. На знак Шани я складаю поклони їм. Я прохаю їх не зважати на мої образи. 7. Вандесрі Кришна Чайтання према Маратаро Пріян Саккарупан Бактаганан Кришна према Палапрадан Я складаю свої поклони всім дорогим відданим Шичатанні Магапрабу вічного дерева любові до Верховного Бога. Я складаю свої поклони всім гілкам цього дерева, Господнім відданим, що роздають ці плоди любові до Кришни. Срік Решнодаска вираджго самі показує, що треба кланятись усім проповідникам, віданим Господа Чайтані, не розрізняючи хто вищий, а хто нижчий. На жаль, нині є багато нетямущих, відомих Господа Чайтані, що ділять проповідників на різні класи. Наприклад, духовному вчителю дають титул правопада, особливо видатному духовному вчителю, як ось Шіла Рупагосами правопад, Шіла Діва гусами чи Шіла Баксіданта Сарасвадігосами правопад, коли наші учні теж забажали звертатись до свого духовного вчителя за титулом правопад, деяких нетямущих людей взяли завитки. Саме те, що учні стали називати свого духовного вчителя правопадою, збудило в них таку заздрість що вони, не беручи до уваги проповідницької діяльності, яку виконує рух Хари Кришна, утворили разом із іншими, так само заздрими людьми, цілу групу, яка намагається заплямувати рух свідомості Кришни. На таким недалеким людям Кришна Даскавирадж Госамі відверто каже «Ке го наре джешта лагу крама» Істинний проповідник учення Шечатані Магапрабу повинен шанувати справжніх відданих Господа Чайтані. Не можна одного проповідника підносити до небес, а іншого зловорожо називати дуже низьким. Це матеріальний поділ, і на рівні духовної діяльності для нього немає місця. Тому Кришнадас Врач Госамі однаково вшановує всіх проповідників учення Шечитані Магапрабу, порівнюючи їх до гілок на дереві Чайтані. Ісконце одна з таких гілок. І тому всі щирі віддані Господа читання Махапрабу, повинні шанувати це товариство. 8. Двоє братів, Шривас Пандіт і Ширам Пандіт, дали початок двом добре відомим у світі гілкам. Пояснення. У Говра Ганадеша 990 сказано, що Шривас Пандіт, Шривас це втілення на Радимуні, а Шрі Пандіт, його молодший брат, це втілення Парватимуні, великого друга народи. Дружина Шиваси Пандіти, Маліні, відома як втілення Амбіки, няньки Господа Крішне, яка годувала його своїм молоком. Як уже зазначено, племінниця Шиваси Такори, Нараяні, мати Такори Вріндавани Даси, автора Шичатані Багавати, у Крішна Лілі була сестрою Амбіки. Зі слів Шичатані Багавати – ми знаємо також, що після того, як Шича Тані Магапрабу прийняв сан'ясу, Шивас Пандіт, ймовірно, через біль розлуки, покинув Навадвіпу і оселився в Кумарагаті. 9. Двоє їхніх братів звали Шрі Паті та Шрі Ніді. Чотирьох з цих братів з їхніми слугами та служницями вважають за одну велику гілку. Усіх галузок на цих двох гілках не порахувати. У домі Шиваси Пандіти Шичатаня Магапрабу щодня проводив спільне оспівування святих імен. Ці чотири брати зі своїми родичами цілковито занурені в служіння Господу Чайтанії. Іншого бога чи богиню вони не знають. Пояснення. Шіла Наротамда Астакур сказав «Ання дева шрая най, томаре ей бакті парамакаран». Якщо хтось хоче стати чистим, непохитним відданим, Йому не слід шукати захисту ні в яких півбогів чи півбогинь. Нетямущі майеваді запевняють, що поклонятись півбогам нічим не гірше, ніж поклонятись верховному боговій особі. Але це не так. Така філософія збиває людей з пуття і веде їх до атеїзму. Той, хто не має уявлення, який Бог насправді, гадає, що Богом може бути будь-яка форма, яка тільки спаде йому на думку, чи будь-який пройди світ, якого він визнає за Бога. Таке схиляння перед копійчаними богами і втіленнями насправді являє собою атеїзм. Тому всіх, хто поклоняється півбогам чи самозваним втіленням Бога, слід вважати за безбожників. Вони втратили знання, і це засвідчує Бхагавад-Гіта 7.20. Ті, чий розум скрутили матеріальні бажання, віддаються півбогам. На жаль, ті, хто не розвиває свідомості Кришна і не розуміє правильно ведичної мудрості, будь-якого негідника визнають за втілення Бога. І вони вважають, що просто поклоняючись якомусь півбогові, можна зробитися втіленням. І оцей філософський винегрет іменують індуїзмом. Однак наш рух свідомості Кришна цього не схвалює і навпаки рішуче засуджує. Поклоніння півбогам і так званим втіленням Бога ні в якому разі не слід плутати з чистим рухом свідомості Кришні. 12. Ще одна велика гілка – це Ачаря Ратна, а його супутники – це її відгалуження. Ачаря Ратну назвали також Шрі Чандрашек Карачаря. Коли у нього вдома робили виставу, господь Чайтаня грав там роль богині процвітання. Пояснення. За присутності Ши Четані Магапрабу віддані влаштовували вистави, але грали в них самі тільки чисті віддані, нікого чужого до цього не допускали. Члени іскону повинні діяти так само. Якщо вони влаштовують виставу про життя Ши Четані Магапрабу та Господа, чи Господа Кришни, всі актори мають бути чисті віддані. Професійні актори і лицедії не розуміють відданого служіння – тому, хоч як артистично вони грають, життя в таких виставах немає. Шіла Бактісіданта Сарасфаті Такур називав таких акторів ятра дале народа, що означає «нарада з лицедійства». Іноді в лицедійстві хтось грає роль Наради Муні, але сам не відданий і в особистому житті діє зовсім не так, як Наради Муні. У виставах про життя Шичатанні Магапрабу та Господа Кришни такі актори не потрібні. Шичатання Магапрабу разом із Адвайтою Прабу, Шивасою Такорою та іншими віданими, часто влаштовував вистави в домі Чандрашекари. Місце, де стояв будинок Чандрашекари, нині називається Враджапаттан. У цьому місці Шіла Бхакти Сіданта Такор заснував один із храмів шичатання Мат. Після того, як Шичатані Магапрабу вирішив зриктись світу, Шінітянанда Прабу повідомив про це Чандрашекару Ачарю, і той був присутній у Катві, коли господь Чайтаня приймав сан'ясу від Кешави Бараті. Новину про сан'ясу господа Чайтані у Навадвіпу приніс саме Чандрашекара Чаря. Чандрашекар був свідком багатьох важливих подій у розвагах господа Чайтані Махаправу. Тому він являє собою другу гілку дерева господа Чайтані. 14. Пундарик Віденіді Барашакаджани Джанграна Малая Прабу Канді Лапани Пундарік Віденіді Третя велика гілка був так любий Господу Чайтані Магапрабу, що без нього сам Господь Чайтаня іноді плакав. Пояснення. У Гаура Ганодеша Діпіці, 54, сказано, що в Крішна Лілі, Шіла Пундарік це батько Шіматі Радарані, тому Чайтані Магапрабу ставився до нього як до свого батька. Батька Пундаріки Відяніді звали Банешвара, чи, на думку інших авторитетів, Шукламбара, Шукламбара Брамачарі, а його матір Гангадеві. Дехто вважає, що Банешвара був нащадком Ширі Шиварами Гангопадьяї. Відначальний дім Пундаріки відяніді стояв у східній Бенгалії, нині Бангладеш, у селищі за назвою Баггія поблизу Дакки. Це селище належало браманічним родам сім'ї Варендра. Іноді Варендра-брамани мали напружені стосунки з іншою групою браманів – радгія-браманами. Через це родину Пундаріки від за тих часів підано Остракізмові, і вони жили в опалі. Шіла Бакті Сіданта Сарасфаті Такора пише в Анубаші Початок цитати. Один із членів цієї родини нині живе у Гріндавані, його звати Сароджананда Госамі. Одна особливість цієї родини полягає в тому, що всі її члени мають тільки одного сина або взагалі не мають синів. Тому ця родина не дуже велика. У східній Бенгалії, в області Чаттаграм, стоїть містечко Гатагазарі, а неподалік від нього стоїть селище Мекалаграм, саме тут жили батьки пондаріки Віддяніді. До Мекалаграми можна дістатись із чатаграми, кіньми, воловою упряжкою або пароплавом. Пристань називається Аннапурнаргат. Місце народження Пундаріка Віддяніді лежить десь за 3 кілометри на південний захід від Аннапурнаргати. Храм, що спородив там Пундаріка Віддяніді, тепер дуже старий і сильно потребує ремонту. Без ремонту він може скоро розсипатись. На цегляній стіні цього храму є два написи, але вони такі старі, що прочитати їх немає змоги. Щоправда, за 200 метрів на південь від цього храму стоїть ще один храм, і дехто з людей каже, що Пундаріка Від'яніді спорудив колись саме його. Кінець цитати. Шича Таня Магапрабу називав Пундаріку Від'яніді батьком і найменував його Преманіді. Пундаріка Від'яніді – став пізніше духовним вчителем Гададари Пандіти і близьким другом Сварупи Дамодари. Спочатку Гададар Пандіт вирішив помилково, помилково що Пондарік Відяніді це звичайний грошовитий матеріаліст. Однак, пізніше отримавши настановище читання Магапрабу, він став учнем Пундаріки Віддяніді. Відомо ще один випадок із життя Пундаріки Віддяніді – Якось він осудив жерця з храму Джаганатхи, і Джаганата Прабу за це особисто покарав його, надававши ляпасів. Це описано у читання Багаваті, Антя Канді, Главі 10. Ші Бактисінанта також повідомляє, що за його часу ще жило двоє нащадків родини Пундарики від Віддяніді Ші Гаракумар Смрітті Тірта і Кінкар від Яланкар. Вичерпнішу інформацію можна знайти у словнику вайшнава манджуша 15 барасакха гарадара Пандита Госай тенго лакшмі рупа тангра самокехнаї щодо третьої гілки гададари пандіта сказано що він втілення енергії насолоди шрікришни тому з ним не зрівняється ніхто пояснення у Гора Ганодеша адіпіті 147 153 сказано Початок цитати. Енергія насолодиші Кришни, раніше відома як Врінда Ванешварі, в іграх Господа Читані Махапрабу втілилась в особі Шрі Гададгари Пандіти». Кінце цитати. Шрі Сварубда Модарго самі вказує, що колись, в подобі Лакшмі, кришнаної енергії насолоди, вона була дуже люба Господові, як Шемасундара Валлаба. Та сама Шемасундара Валаба, була присутня в іграх господа Чайтані як Гададар Пандіт. Як Лаліта Сакі, вона завжди віддано служила Шіматі Радарані. Отже, Гададар Пандіт – це одночасно втілення Шіматі Радарані і Лаліта Сакі. У 12-й главі цієї частини Чайтані Черетамріти наведено опис нащадків чи учнівської послідовності від Гададари Пандіти. 16. Його учні та учні його учнів – це його відгалуження. Описати їх усіх було б дуже важко. 17. Вакрешвар-пандіт, п'ята гілка на цьому дереві, був дуже любий слуга Господа Чайтані. Він міг танцювати, не виходячи з екстазу, впродовж 72 годин. Пояснення. У Гаура Гонадеша Діпіці, 71, сказано, що Вакрешвар-пандіт був втіленням Аніруди, одного з четверних поширень вішно, до яких входять Васудева, Санкаршана, Аніруда та Прадюмна. Дивовижним чином він зміг протанцювати безупинно 72 години. Коли господь Читані Магапрабу грав у виставі «В домі Шиваси Пандіти», Вакрешвар Пандіт був одним з головних танцюристів, і він безперервно танцював весь цей час. Шри Говіндадас, орійський відданий господа Читані Магапрабу, описав життя Вакрешварі Пандіти у книжці «Гоура Крішнодая». В Орісі є багато учнів і послідовників Вакрешвари Пандіта. І хоча вони орійці, їх називають Годі вайшнавами. До таких учнів належать Гопал Гуру та його учень Шри Д'ян Чандра Госамі. Шича Тані Магапрабу сам співав, а Вакрешвар Пандіт танцював. Вакрешвар Пандіт кинувся до лотосових стіп Господа і промовив. «О, Чандрамукко, дай мені, будь ласка, «Десять тисяч гандгарвів! Нехай вони співають, а я танцюватиму. Отоді я буду щасливий!» Пояснення. Гандгарви, що живуть на Гандгарвалоці, славляться як небесні співаки. Коли на райських планетах треба, щоб хтось співав, запрошують гандгарвів. Гандарви здатні співати без перерви цілими днями. Отож, вакрешар Пандіт хотів, щоб вони співали йому до танцю. 20. Господь читання відповів. «Я маю тільки одне таке крило, як ти, але якби я мав друге, то злетів би в небо». 21. Пандіт Джагадананда, шоста гілка дерева Чайтані, був відомий як саме серце Господа. Як відомо він був втілення Сатябгами, одної з головних цариць Господа Крішне. Пояснення. Є багато історій про стосунки Джагадананди-Пандіти і Господа Шичатані Магапрабу. Найважливіше те, що він був постійний супутник Господа і, зокрема, брав участь у всіх Господніх розвагах у домі Шиваси Пандіти і Чандраше Ачарії. Джагадананда Пандіт, як втілення сатябами, завжди піклувався про добро Господа Чайтані. Але з огляду на свій сан Саньясі Господь не приймав тих предметів розкоші, які йому підносив Джагадананда пандіт. Іноді здавалося, що вони сваряться через якісь дрібниці, але ці суперечки виникали через любов, про яку я розповім далі. 24. Рагава пандіту одного з перших послідовників господаря Шича тані вважають за сьому гілку. Від нього відходить інша гілочка, яку очолює Макарадвадж Кар. Пояснення. Кар це прізвище Макарадвадж. Нині це прізвище найчастіше трапляється в громаді Каяст. Гаурагана деша 166, сказано: Данашта, Бакшя сама грім, крішна яда, драджеймі там, сайва, сам пратам Гауранга, прийо рагава пандита. Раніше за часів розваг господа Крішни, рагава пандит був довіреною гопі у Враджі. І його звали тоді Данашта. Ця гопі Дханишта готувала для Крішни їсти. 25. Маянті, сестра рагаве пандити. Була служанкою Господа і дуже дорогою його серцю. Вона постійно добирала всілякі продукти, щоб наготувати з них різних страв для Господа чайдані. Такор пише в Анубаші Початок цитати. У Гаурагане Шадіпиці 167 сказано Гунамала враже яси дамаянті ту та ім'я гунамала з'явилася як Дамаянті сестра Рагової Пандіти. На східно-бенгальській залізниці, що починається від калькутської станції Сілда, неподалік від Калькути, є станція Содапур. За півтора кілометра від цієї станції, на захід від Ганги, лежить селище Паніхаті, що в ньому і досі існує оселя Рагави Пандіти. Цементовану усипальню Рагави Пандіти обвиває Ліана. Також у напівзруйнованому храмі недалекого звідти стоїть божество Маданмухани. Цим храмом урядує місцевий заміндар на ім'я Шрі Шивчандра Рай Чаудорі. жив також у Паніхаті. Кінець 26. Коли господь Чайтаня оселився в Пурі, Дамаянті готували для нього всілякі страви і пота від усіх у торбах посилала зі своїм братом Рагавою. Господь їв ті страви впродовж цілого року. Ті торби донині славляться як Рагавеерджаалі пандіти. Вміст цих торб рагове пандіти я опишу в цій книзі пізніше. Слухаючи цей опис, віддані зазвичай плачуть, і по їхніх щоках течуть сльози. Пояснення. Яскравий опис цих рагавера джалі, наведений у 10 главі Антіє Ліли -Лі Шичетанічої тамріти. 29. Восьмою гілкою дерева шитані Магаправу дуже йому дорогою був пандіт Гангадас. Той, хто пам'ятає його дії, звільняється від усякого рабства. Ши Ачарія Пурандара, дев'ята гілка, був постійний супутник Господа Чайтані. Господь ставився до нього, як до свого батька. Пояснення. У читанні Багаваті розказано, що коли Господь Чайтані Магапрабу відвідував дім Рагави Пандіти, він відвідував також і Пурандару Ачар'ю, щойно той запрошував його. Фурандору Ачарю слід вважати за найщасливішу людину, тому що Господь, вітаючи його, називав його своїм батьком і з великою любов'ю обіймав. 31. Дамодар Пандіт, 10 гілка дерева Чайтані, був на такому високому рівні любові до Господа Чайтані, що якось, не вагаючись, насварив Господа. 32. Пізніше в читанні Чайтамриті я докладно розповім про цей випадок, коли він сварив Господа. Господь, дуже задоволений цією наганою, відіслав Дамодару Пандіту в Навадипу. Пояснення. Дамодар Пандіт, що раніше у Враджадгамі називався Шайбя, носив звістки від Господа Чайтані до Шачімати, а під час свята Радгаятри від Шачімати до Господа Чайтані Магаправу. 33. Одинадцята гілка, молодший брат Дамодаре Пандіти, був відомий як Шанкар Пандіт. Його називали Капцями Господа. 34. Садашіва Пандіт. 12 гілка завжди прагнув служити лотосвим стопам Господа. На його щастя, Господь Нітянанда, прийшовши до Навадвіпи, жив у нього вдома. Пояснення. У читання Багаваті Антя Канді. Главі 9 є згадка за те, як Садашіва Пандіт був чистий відданий, і що Нєтянанда Прабу жив у нього вдома. 35 Тринадцятою гілкою був Прад'юмна Брамачарі. Він поклонявся господу Нрісімхадеві, і тому що читання Магапрабу перейменував його на Нрісімхананду Брамачарі. Пояснення. За Прад'юмну Брамачарі оповідає друга глава Антяліли, що читання Чайтані Чарітамрити. Він був великий відданий господа Чайтані, і господь перейменував його на Нрісімхананду. Коли господь читання Магапрабу приходив додому до Рагави Пандіти у Паніхаді, а тоді додому до Шівананди, він проявився в серці Нерісімгананди Брамачарі. На знак цього Нерісімгананда Брамачарі вшанував підношеннями три божества – Джаганату, Нерісімгадеву та господа Чайтаню Магапрабу. За це йдеться у читання Чайтамриті Антялілі, 2 главі, віршах від 48 по 78. Дізнавшись, що господь Чайтаню Магапрабу йде із кулії до вріндавани, Нерісімгананда занурився в медитацію і в розумі, почав будувати чудову дорогу від Кулії до Вріндавани. Але зненацька він перервав свою медитацію і повідомив інших відданих, що цього разу Господь Читання Магапрабу не дійде до Вріндавани, а дійде лише до Канайна Ташали. За це розповідає Мадьяліла, глава перша, вірші з 155 по 162. У Гора Гонадеша Діпіці, 74, сказано Авеша татха гієйо місре прад'юмна самгеке». Ший Чатані перейменував прад'юмну мішу чи прад'юмну брамачарі на Нрісімгананду брамачарі, тому що, в його, тому що в серці його був проявлений господь Нрісімгадев. Сказано, що господь Нрісімгадева не раз особисто розмовляв з ним. 36. Нараген Пандіт, 14 гілка – Визначний і дуже великодушний відданий не знав іншого притулку, окрім лотосових стіп господа Чайтані. Пояснення. Нарайн Пандіт був один із супутників Шіваси -такури. У читанні Багаваті Антя Канді, 9 главі 36 вірші, сказано, що разом із братом Шіваси Такори, Шірамою Пандітою, він ходив побачити Шіжитаню Магапрабу до Джаганатапурі. 37. 15-ю гілкою був Шейман Пандіт, що незмінно служив Господу Читані Магапрабу. Він завжди, завжди носив смолоскип, коли Господь танцював. Шиман Пандіт належав до супутників Господа Читання Магапрабу, з якими Господь виконував санкіртону. Коли Господь Читання перевдягнувся на богиню лакшмі і танцював вулицями на Водвіпе, Шіман Пандіт освітлював йому дорогу смолоскипом. 38. Шукламбарі Брамачарі, що був 16-ю гілкою, надзвичайно щастило, тому що Господь читання Магапрабу, жартомаче навсправжки, просив у нього поїсти, а іноді силою вихоплював у нього їжу і з'їдав. Сказано, що Шукламбар Брамачарі, житель Навадвіпе, був першим супутником Господа читання Магапрабу в русі Санкіртани. Коли Господь читання повернувся після посвяти з Гаї, він жив із Шукламбарою Брамачарі тому що хотів слухати розповіді цього відданого про ігри Господа Кришни. Шукламбара Брамачарі збирав серед жителів Навадиби пожертви рисом і, ще читанням з великою радістю їв той рис, що його готував Шукламбара Брамачарі. Кажуть, що під час розваг Господа Кришни у Вріндавані Шукламбара Брамачарі був одною з дружин Якіка Браманів. Господь Кришна прохав поїсти в дружин Якіка Браманів. І господь Чайтані Магаприву так само розважався, прохаючи рису від шукламбари-брамачарі. 39. Нандана Ачаря, 17-та гілка дерева господа Чайтанії. знаменитий тим, що в його домі іноді ховалися двоє прабу – господь Чайтаня і господня Тінанда. Пояснення. Нандана Ачаря – це ще один супутник господа Чайтані Магаприву, що брав участь у його наводвіпських кіртанах. Шілені Тянанда Прабу, як Авадута, обійшов у своїх прощах багато святих місць, і коли він прийшов до Шріна на Падами, він сховався в домі Нандани Ачарі. Саме там він вперше зустрівся з усіма відданими господа чайтані Магапрабу. Коли господь Чайтанні Магапрабу явив свою Магапракашу, він попрохав Рама і Пандіту покликати Адвайту Прабу, що ховався в домі Нандани Ачарі, тому що Ші Чайтанні Магапрабу знав, де той ховається. Також господь Чайтаня сам іноді ховався в домі Нандане Ачарі. Про це можна прочитати в читанні Багаваті, Мадиканді, главах 6 та 17. 40. Мукунда Дата, однокласник господа Чайтані, був ще одною гілкою на дереві Чайтані. Гос господь Чайтаня танцював під його спів. Ще Мукунда Датта народився в районі Чаттаграм, в селищі Чангар, яке нині підпорядковане поліційному відділку в Патії. Це селище лежить на відстані 10 крош, понад 30 кілометрів, від дому Пундаріки від Яніді. У Гоура Ганадеша Діпіці 140 сказано «Врадесті тау гаякау яу, маду канта, маду враттау, мокунда васудивау тау даттау гауранга гаякау». У вражі було двоє чудових співаків на ім'я Мадуканта та Мадуврата. У Четанні Лілі вони з'явилися як Мокунда і Васудева Датта – співаки у почті Господа читання Магапрабу. Коли Господь читання вчився, Мокунда Датта був його однокласник, і вони часто заводили між собою суперечки з логіки. Іноді Господь читання Магапрабу вдавався в суперечці з Мокундою Датою до логічних хитрощів. Це описано в читанні Бхагавати, Адіканді, главах 7 та 8. Коли Господь читання Магапрабу повернувся з гаї, Мукунда дата тішив Господа, читаючи з Шимад Бхагаватам вірші про Кришнарілу. Завдяки його зусиллям, Гададар Пандіт став учнем пундаріки від за що йдеться у читанні Багавати Мадекандії главі 7. Мага Прабу танцював на подвір'ї Шиваси, Шиваси Прабху під спів Мокунди Дати. А коли господь читання на 21 годину поринув у екстатичний стан, Шат Прагарія, розпочалося це зі співу Мокунди Якось господь читання Мага Прабу вилаяв Мокунду Дату, називаючи його Кадджатхія Бета. За його часті відвідані зібрань всіляких невідданих. Про це розказано у читання Багаваті мадиканді, главі 10. Коли Господь читання Магапрабу перевдягнувся, богинею процвітання, щоб танцювати в домі Чандрашекери, першу пісню почав Мукунда дата. Перед тим як Господь читання відкрив своє бажання зректися світу, він спочатку пішов до Мукунда дати. Але тоді Мукунда Дата попросив його ще кілька днів проводити санкіртану, а вже потім прийняти санясу. За це розказано у читанні Багавати Мадья Канді, главі 26. Нітянанда Прабу повідомив Кададару Пандіту, Чандрашеку Руачарю та Мукунду Дату, що господь читання зрікається світу. І вони всі разом вирушили до Катви, щоб влаштувати Кіртан і підготувати господу Чайтанні все потрібне для церемонії прийняття сан'язи. Після того, як Господь прийняв Сан'ясу, всі вони пішли за ним насамперед Шінітянанда-Праву, Гададар-Праву та Говінда, які супроводжували його аж до Порушотта-Макшетри. Опис цього можна знайти в Шічитанні Багавати, Антяканді, главі 2. У Джалешварі нітянанда Прабу зламав посох Сан'яси, що належав читані Гаправу. Мокунда-Датта був присутній при тому. Він щороку приходив з Бенгалі до Джаганатпурі побачитись із Господом Чайтанією. 41. Васудева дата, 19-та гілка, дерева шитані це велика особистість і дуже близький відданий Господа. Його якості не вдалося б описати навіть тисячами вуст. Пояснення. Васудева дата брат мукundi дати також жив у чатаграмі. У читання багаветі сказано: Джандрастане, Кришнагой Апаневі край. Васудевдата був такий могутній відданий, що купив самого Кришну. Васудевдата жив у домі Шиваси пандіти. Як сказано в читанні Багаваті, Господь читання Магапрабу був так задоволений Васудевою датою і так його любив, що не раз повторював, я просто належу Васудевій даті. Моє тіло призначене тільки для задоволення Васудевої дати. І він може продати мене кому завгодно. Господь тричі присягнувся в цьому і запевнив, що це істина і що ніхто не повинен у цьому сумніватись. «Мої любі віддані», – сказав він, – «я кажу вам правду, моє тіло призначене передусім для васудеви дати». Васудев дата дав по святу Шрі Ядунандані Ачар'ї, духовному вчителю Рагунати Даси, що згодом став відомий як Рагунат Дас Госфамі. За це сказано в читанні Ачаритамряті Лілі. 6 главі 161 вірші. Господи дата витрачав гроші надто щедро, тому господь читання попрохав Шивананду Сену стати його саракелою, секретарем, щоб обмежувати його надмірні витрати. Господи дата так співчував живим істотам, що хотів взяти наслідки усіх їхніх гріхів на себе, щоб господь читання їх усіх звільнив. Це описано в 15-й главі Мад'я Лілі, читання Черетамирити, у віршах із 159 по 180. Шіла Бактісіданта Сарасаті Такур пише в Анубгаші. Початок цитати. Біля залізничної станції Наодріб є станція Пурва Сталі, а за півтора кілометрів від неї розкидається селище Мамгачі, в якому народився Вріндаван Дастакур. Там стоїть храм Мадан-Гопали, що його заснував Васудева Дата. Кінець цитати. Упіку над цим храмом взяли віддані Годіамати, Амати, і Севапуджа там перебуває на хорошому рівні. Мамгатчі щороку відвідують усі прочани, які роблять на воді Папарікраму. Відколи ще бактисіданта Сарасадій Такор започаткував щорічно на воді Папарікраму, храм гарно доглянутий. 42. два Шилова Судева Дата Такор – Хотів відстраждати за гріхи всіх людей світу, щоб читанням гапрабу їх звільнив. 43. Двадцята гілка дерева Чайтанії це Гаріда Астакур. Його вдача дивовижна. Щодня він несхибно повторював святе ім'я Крішне 300 тисяч разів. Пояснення. Безперечно, повторювати 300 тисяч святих імен Господа це диво. Жодна звичайна людина не може повторювати святе ім'я стільки разів, тож імітувати поведінку Харіда Такори не слід. Однак, дуже важливо, щоб кожен виконував якусь свою обіцянку повторювати певне число мантр Харі Кришна. Тому в нашому товаристві ми визначили, що всі наші учні повинні щодня повторювати на вервиці щонайменше 16 кіл мантри Харі Кришна. Щоб повторювати Харі Кришна на високому рівні, треба робити це без образ. Механічне повторення не таке могутнє, як повторення святого імені без образ. У читання Багаваті Аді Канді, главі 2, сказано, що Гаріда Стакур народився в селищі Будган, проте за якийсь час оселився на березі Ганги у Фулії, поблизу Шантіпури. Опис того – як його карав мусульманський правитель, наведений в 16-й главі Адіканди в читання Багаваті, дає можливість зрозуміти, який смиренний був Гаріда Стакур і як він здобув безпричинну милість Господа. У виставах, які влаштовував Господь читання Магапрабу, Гаріда Стакур грав роль начальника поліції. Коли він повторював Магамантру Гарі Кришна в Бенаполі, його випробовувала сама Майя Деві. Відхід Харідаси Такури описано в 11-й главі Анті Ліли в читання Черетамріті. Чи Гарідас Такур справді з'явився в селищі Будана, що належить до району Кулна, остаточної певності немає. Раніше це селище було в районі 24 Парган у частині Сатакшіра. 44. Трансцендентним якостям Гарідаси Такури немає кінця. Тут я згадую тільки Крихітну частку його якостей. Він був така піднесена особистість, що Адвайта Госвамі, виконуючи церемонію Шрадга для свого батька, почастував його першим. Хвилі його добрих якостей, подібні до якостей прохлади Маграджі. Коли його мучив мусульманський правитель, він навіть не насупив брови. Коли Харідаса також покинув тіло. Господь сам взяв його тіло на руки і танцював з ним у великім екстазі. Шіла Вріндавандастакур яскраво описав розваги Харідаса Такури у читанні Багваті. Про все, чого він не описав, я спробую розповісти далі в цій книзі. 48. Одне відгалуження Харідаси Такури складали жителі кулінограми Найважливіший з них – Сатяраджа Кан чи Васу на якого пролилась уся милість Гарідаси Такури. Пояснення. Сатираджа Кан був сином Гунараджі Кана і батьком Рамананди Васу. Одної чатурмасі Гарідас Такур жив якийсь час у селищі Кулінограм, повторюючи святе ім'я Махамантру Гарі крішна і являв свою милість членам родини Васу. Сатираджі Канові доручили постачати шовкові мотузки для божества Джаганати на фестиваль Радхаятра. Мадьяліла у главах 15 та 16 розповідає про те, як шичитання Махапрабу відповідав на його запитання щодо обов'язків сімейних відданих. Селище Кулінаграм лежить за три кілометри від станції Джаограм на Ньюкордській залізничній лінії Гаура Бурдван. Господь читання Махапрабу прославляв жителів кулінограми і казав, що йому дуже дорогий, навіть пес кулінограми. 49. Мурарі Гупта, 21-ша гілка дерева Шичатані Магапрабу, був скарбницею любові до Верховного Бога. Від його великого смирення та покори в Господа Чайтані тануло серце. Пояснення. Шрі Мурарі Гупта написав книгу «Шичайтання Чаріта». Він походив із родини Вайдій лікарів у Шріхатті, рідному краї батька Господа Чайтані і пізніше оселився у Навдипі. Для Шичатані Магапрабу він належав до покоління старших осіб. У домі Мурарі Гупти Господь Читання проявив свою форму вараги, за що розказано в Читання Багаваті Мадиканді 3 главі. Коли Шичатані Магапрабу показував свою форму Магапракаша, перед Мурарі Гуптою він з'явився як Господь Рамачандра. Коли Шичатані Магапрабу і Нітянандапрабу сиділи разом у домі Шриваси Такори, Мурарі Гупта спочатку склав поклони господеві Чайтані, а тоді Шрині Тянанді Прабу. Однак Нітянанда Прабу був старший від Чайтані Магапрабу і тому господь Чайтані зауважив, що Мурарі Гупта порушив правила етикету. Спершу він повинен був скласти поклони Шрині Тянанді Прабу, а вже тоді йому Чайтані. Так, з ласки Шичатані Магапрабу, Мурарі Гупта дізнався про становище Шинітянанди Прабу, і наступного дня він спочатку поклонився господиві Нітянанді, а тоді господиві Чайтані. Шичатані Магапрабу давав Мурарі Гупті пан чи бетелю, який жував. Одного разу Шивананда Сена нагодував господа Чайтаню стравами, в яких було забагато гі пряженого масла. І наступного дня Господь, захворівши, пішов лікуватися до моралігупти. Господь читання напився з глека моралігупти води і так вилікувався. Вода природний засіб від нестравлення, і муралігубта, як лікар, дав Господові трохи води і вилікував його. Коли ще читання магапрабу з'явився у домі Шіваси, також і у своєму Чатурбуджа мурті, моралігубта став його носієм у формі гаруди і в екстазі цих розваг Господь заліз йому на спину. Мурарі Гупта прагнув покинути тіло до відходу читання Магапрабу, але Господь заборонив йому. Це описано у читання Багаваті Мадиканді, главі 20. Коли ще читання Магапрабу якось увійшов в екстаз Варагамурті, Мурарі Гупта підносив йому молитви. Він був великий відданий Господа Рамачандри, і про його непохитну відданість розказано у читання Чиритамриті – Маде 15 главі, віршах від 137 по 157. 50. Шіла Мурарі Гупта ніколи не приймав пожертв від друзів і в ні в кого не брав грошей. Він лікарював і утримував сім'ю на те, що заробляв. Пояснення. Слід зазначити, що гріхаста, сімейна людина, не повинен жити з милостині. Кожен сім'янин з вищих каст – повинен виконувати свої визначені обов'язки, як брамана, кшатрія чи вайша, Але він не може служити іншим, тому що це обов'язок шудри. Треба задовольнятися тим, що зароблено власним фахом. Заняття брамани – це яджан, яджан, патхан, патхан, дана і пратіграха. Брамана повинен поклонятись свішно і вчити цього інших. Макшатрія може стати землевласником і заробляти собі на життя, збираючи податки чи беручи оренду. Вайш'я може трудитись рільництвом чи торгівлею. Мурарій Гуптат народився в родині лікарів Вайдя Вамша і тому лікарював, а сім'ю утримував на те, що заробляв своєю працею. У Шімадбагва сказано, що кожен повинен намагатись задовольнити верховного бога особу, виконуючи свої визначені обов'язки. Це досконалість життя. Таку систему називають дайві Варнашама. Моралі Гупта був взірцевий гріхаста, тому що був великий відданий господара Мачандри і Чатані Магаправу. Лікарюючи, він підтримував сім'ю і водночас задовольняв господа Чайтанію відповідно до своїх можливостей. Це ідеал життя сімейної людини. 51. Коли Мурарій Гупта лікував, з його милості, пацієнти видужували і від тілесної, і від духовної хвороби. Мурарій Гупта вмів лікувати і тілесні, і духовні хвороби, тому що за фахом він був лікар, а за духовним розвитком великий відданий господа. Ось як треба служити людству. Кожен повинен зрозуміти, що люди хворіють на хвороби двох родів. Один із них, що зветься ад'ятміка, це хвороби тіла. Однак головна хвороба – духовна. Жива істота – вічна, але так чи інакше через свій зв'язок з матеріальною енергією мусить знову і знову народжуватись, хворіти, старіти і вмирати. Сучасним лікарям треба повчитися в мурарі губти. Хоча сучасні філантропи будують велетенські лікарні, лікарень, в яких лікували б матеріальну хворобу духовної душі, немає. Рух Свідомості Кришни взяв на себе місію лікувати від цієї хвороби. Однак люди це не дуже цінують, не знаючи, в чому, власне, полягає ця хвороба. Хворий потребує відповідних ліків і відповідної дієти. Тому Рух Свідомості Кришни дає людям, хворим на матеріальну хворобу, ліки повторення святого імені Махамантри Гарри Кришна і дієтичну їжу Прасад. Існує багато лікарень і медичних клінік, в яких лікують хвороби тіла, але немає лікарень, в яких лікують матеріальну хворобу духовної душі, центри руху свідомості Кришни єдині чинні лікарні, що можуть вилікувати людину від народження, смерті, старості і хворіб. 52. Шріман Сена, 22 гілка дерева Чайтані. Дуже вірний слуга Господа Чайтані. Він не знав нічого, крім лотосових стіп і читані Пояснення. Шрі Мансена був одним із жителів Наодіпи і постійних супутників Господа читання Магабраву. 53. Шрі Гадад Гардас, 23 гілка, відомий як «Найвищий відомий», тому що він усіх мусульманських казі спонукав повторювати святе ім'я Господа Гарі. Пояснення. Десь за 15 кілометрів від Калькути над Гангою стоїть село Ендіадагаграм. Відомо, що Шіла Гададар Дас жив у цьому селі. Ендіадагабаосі Гададгарадааса. Бакті Ратнакара, сьома хвиля, повідомляє, що після відходу господа Четані Магапрабу Гададар Дас пішов із Навадвіпи до Катви. Після того він пішов до Ендіадахи і оселився там. Відомо, що він «Сяйво тіла шіматі Радарані». Як оце Шіла Гададар Пандідго самі, є втілення самої Шиматі Радарані. Про читанню Магаправу іноді кажуть, що він «Радха Бхава Д'юті Суваліта», тобто має емоції та «Сяйво тіла шіматі Радарані». Гададар Дас і є оце «Д'юті» сяйво. У Гавра Ганадеша 154 сказано, що він поширення енергії Шиматіра Дарани. Його зараховують і до супутників Шіли Гора Харі, і до супутників Нітянанди Прабу. Як відданого Четані Мага його вважають за одну із коханих супутниць Господа Кришни, а як відданого Господа Нітянанди, його вважають за одного з друзів Кришни у чистому відданому служінні. Хоча він був супутник Господа Нітянанди Прабу, він не належить до пастушків – він перебуває у трансцендентному настрої кохання. У Катві Гададардас заснував храм Гора Сундури. У 1434 році Шакабди, 1534 році нашої ери, коли Господь читання доручив Господу Нітінанді Пробов проповідувати рух Санкіртани у Бенгалії, Шит Гададардас був одним із головних помічників Господа Нітінанди. Він проповідував рух Санкіртани прохаючи кожного повторювати Магамантру Гарі Кришну. Цей простий метод проповіді Шіла Гададгарі Даси може використовувати кожен, хоч би яке становище в суспільстві він обіймав. Треба просто бути щирим і серйозним слугою Нітянанди Прабу і, йдучи від дверей до дверей, проповідувати це вчення. Коли Шіла Гададар Дас Прабу проповідував рух Харі Кіртани, один правитель поставився до цього вкрай вороже, Ідучи стопами господа Читані Магапрабу, Шіла Гададар Дас якось увечері прийшов до цього Казі і попрохав його повторити Хари Кришна. Казі відповів, «Добре, я повторю Хари Кришна завтра». Почувши це, Шіла Гададар Дас затанцював і вигукнув, «Чому завтра? Ти вже повторив Хари Кришна. Тепер просто повторюй далі». У Гаврога Надешадіпіці 154-155 сказано, Радави Бутирупая Чандраканти Пуравраджай Сашигоранга Никатей Даса Вамшио Гададара Баладева Приаграни Сабикару Явашад Эва Правиша там Гададарам Уважают, что Шила Гададар Дасце поединяется Чандраканти, что ясяйвом и Пурнананде, наихоловнейший из коханых подружек Господа Баларамы. Отож, Шіла Гададар Даас Прабу – супутник і Чатані Мага Прабу, і Нітінанди Прабу. Якось, коли шілагададар Гададар Дас з Нітінандою Прабу повертався з Джаганатапурі до Бенгалії, він забувся і став вигукувати неначе юна торговка йогурту з Враджабумі, привернувши увагу Шіле Нітінанди Прабу. Іншим разом, занурившись в екстаз гопі, він ніс на голові глек з водою ганги, немов продаючи молоко. Коли господь Чатані Магапробу, йдучи до Вріндавани, з'явився в домі Рагави Пандіти, Гададар Дас прийшов з ним побачитися. Щича Тані був такий радий, що поставив йому на голову свою стопу. Коли Гададар Дас перебував в Енді він встановив там для поклоніння Мурті Бали Гопали. Шій Мадава влаштував виставу Дана Канда, за допомогою Шіній Прабу і Ші Гададхари Даси. Це розповідає читання Багавата Антя 5, 318, 394, За усипальню Гададхари Даси Прабу, що у селищі Ендія Даха, дбали самйогі Вайшнави, а пізніше Сіда Багаванда з Бабаджі з Калне. З його наказу у 1256 році за бенгальським календарем 1849 року нашої ери, Шрі Мадусуден Маллік, один з членів аристократичної родини Маллік з Нарікела Данги у Калькуті, заснував там Патаваті монастир. Він також влаштував все потрібне для поклоніння божеству Шрі Радаканта. У 1312 році, за бенгальським календарем 1905 року нашої ери, його син. Балайчанд Малік встановив там божества Горні тай. Отож, на престолі цього храму стоять божества і Говрнітянанди, і Рада Крішни. Під престолом є табличка з написом на санскриті, в цьому храмі стоїть ще маленьке божество господа Шіви Гопешвара. Все це написано на камені обіч вхідних дверей. 54. Шивананда Сена, 24 гілка дерева, був дуже довірений слуга господа Чайтані Магапрабу. Кожен, хто йшов до Джаганатпурі відвідати господа Чайтанію, приймав притулок і провід Ши Шевадан-Десени. Щороку він вів гурт відданих з Бенгалії до Джаганатпурі побачитись із господом Чайтанією. Під час подорожі він піклувався про всю цю громаду. 56. Господь Ши Чайтані Магапрабу дарує свою безпричинну ласку відданим у трьох формах з'являючись сам безпосередньо, Сакшат, наділяючи когось своєю могутністю, Авеша, та проявляючись за певних обставин, Гребава. Пояснення. Сакшат, аспект милості і шечетання Магапрабу, це його особиста присутність. Авеша стосується до могутності, якою він когось наділяє, як ця могутність, на кули Брамачарів. Авірбава це прояв господа, за якого він особисто не присутній, але якимось чином з'являється. Наприклад, коли Шріша Шімата пропонувала їжу Шичетані Магапрабу, що був далеко в Джаганатапурі, то, запропонувавши підношення і відкривши очі, вона бачила, що Шичетані Магапрабу насправді з'їв усі страви. Так само, коли Шивастакур виконував Санкіртану, всі відчували присутність Шичетані Магапрабу, хоча він був далеко звідти. Це ще один приклад Авірбави. 57. Коли Господь ще читання Магапрабу присутній перед усіма відданими, це називають сакшат. Його прояв у накулі кулі Брамачарі в формі особливої сили. Це приклада У колишньому прадюмні Брамачарі Господь ще читання дав ім'я Нрісімгананда Брамачарі. В ньому проявились ознаки Авірбави. Такі з'явлення Господа надзвичайні. Однак господь Чайтані Магапрабу під час своїх розваг робив це багато разів, проявляючись у різних аспектах». Пояснення. У Гаураганадешадіпіці, 73-74, сказано, що Накола Брамачарі проявив, проявляв могутність Авеша, а, а Прадюмна Брамачарі проявляв присутність Авірбава, ще Чайтані Магапрабу. Існують сотні й тисячі відданих господа Чайтані, які не проявляли ніяких особливих ознак. Але коли віданий господа Шичатані Магапрабу виявляє особливу силу, це ознака Авеші. Шичатані Магапрабу особисто поширював рух Санкіртани і радив усім жителям Бхаратаварші пристати до його руху і проповідувати це вчення всім світом. Ознаки, що їх видно в тілах віданих, які виконують цю настанову, називають Авеша. Шіла Шевананда -ші Сена бачив такі ознаки Авешів на колі Брамачарі, що діяв, наче ще читання Магапрабу. Читання Чаритамрита каже, що за епохи Калі єдиний духовний метод – це поширювати святе ім'я Господа. Однак робити це може тільки той, хто справді вповноважений від Господа Кришни. Коли відданий отримує такі повноваження, це явище називають Авеша або іноді шакт Авеша. Прадюм Брамачарі колись був жителем селища П'ярі Ганджа у Калні. Про нього розповідає читання Чаритамрита, Антяліла, друга глава, а також читання Багавата, Антяканда, глави 3 і 9. 60. Шріла Шивананда Сена пізнав усі три прояви Господа Сакшат, Авешу та Авірбгаву. Пізніше я докладно розповім про цю сповнену трансцендентного блаженства тему. Пояснення. Шіла Бактісіданта Сарасвати Магарадж описав Шілу Шевананду Сену так. Початок цитати. Шіла Шевананда Сена був жителем Кумаргати, званої також Галісагар, і був великий відданий Господа. Дещо більше як за 2 кілометри від кумаргати лежить інше село Канчадапада, і в ньому є божества Говра Гопал, що їх встановив Шевананда Сена. Також він заснував храм Кришнарай, що існує понині. Шеванда Сена. Був батьком Сени, відомого також як Пурідаса чи Кавікарнапура. Парамананда Сена написав у своїй Гоураґонадеша 176, що його батьком, об'єднавшись, стали дві гопі риндавани, яких звали Віра та Дуті. Шіла Шівананда Сена водив усіх віданих Господа Чайтані з Бенгалії до Джигана та Пурі і особисто оплачував усі їхні подорожні витрати. Про це розказано в читанні Черетамріті Мад Галілі, главі 16, віршах з 19, по... з 19 по 27. Шіла Шивананда Сена мав трьох синів – читання Дасу, Рамадасу і Парамананду. Як щойно сказано, цей останній син став згодом Кавікарнапурою і написав Гора Ганадеша Діпіку. Його духовним вчителем був Шінат Пандіт, священик Шивананда Сени. Шивананда Сені доручили стежити за витратами «Васудиви дати, що витрачав гроші з надмірною щедрістю». Кінець цитати. Шрі Шивананда Сена особисто пізнав усі прояви Шичатані Магапрабу – Сакшат, Авеша та Авірбава. Якось дорогою до Джаганатапурі він підібрав собаку. І, як розказано в першій главі Антяліли, згодом цей собака звільнився завдяки спілкуванню з Шрішава Шиванандою Сеною коли Шіла Рагунат Дас, що згодом став Рагунатою Дасою Госамі, втік з-під батьківського даху, щоб приєднатися до Шічитані Магапрабу, його батько написав листа до Шіванан і попрохав довідатись про свого сина. Шіванан Десена надіслав йому вичерпну інформацію і пізніше батько Рагунати Даса Госамі прислав Шиванандесені кілька слуг та гроші, щоб той подбав за Рагунату Дасу Госамі. Одного разу Шивананда Сена запросив до себе додому Господа Четаню Магапрабу і нагодував його так щедро, що Господь не міг перетравити всього і дещо занедужав. Довідавшись за це, Четаня Дас, старший син Шівананда Сени, дав Господеві страви, що поліпшують травлення, і Господь Четаню Магапрабу був дуже задоволений. Це описано в Антілілі, 10 главі, віршах із 124 по 151. Одного разу, коли віддані йшли до Джаганадапурі, їм випало ночувати не в хаті і навіть не в повіці, а просто під деревом, не маючи над головою ніякого даху. Тоді Нітянанда Прабу дуже розгнівався, вдаючи, що йому дуже дошкулив голод і прокляв синів Шевананди, щоб ті померли. Це прокляття сильно засмутило дружину Шевананди Сени, і вона заридала. Вона була певна, що через прокляття Нітянанди Прабу її сини неодмінно помруть. Коли Шевананда Сена повернувся і побачив заплакану дружину, він запитав, чому ти плачеш? Нехай ми всі помремо, якщо того бажає шила Нітінанда праву. Побачивши Шевананду Сену, що повернувся, шила Нітінанда праву сильно його копнув. Господь поскаржився на сильний голод і запитав, чому Шевананда Сена не подбав про обід для нього. Такі ігри Господа з його відданими. Шіла Нітянанда Прабу поводився, немов звичайно голодна людина, ніби він цілковито залежав від опіки Шівананда Сени. На знак незгоди з прокляттям, яке наклав Нітянанда Прабу, племінник Шівананда Сени Ші Канда, залишив гурт відданих і вирушив прямо до Ші Махапрабу Магапрабу у Джагна Там Господь читання заспокоїв його. Саме тоді господь Ши Тані Магапрабу дозволив Пурі Дасі, що тоді бувши дитиною, посмоктати палець на своїй нозі. Завдяки волі Ши Тані Магапрабу ця дитина набула здібність експромтом складати санскритські вірші. Після цього непорозуміння з Шиванандою Ши Тані Магапрабу наказав своєму слузі Говінді давати всій родині Шивананди рештки його їжі. Це згадано в «Анті Лілі», главі 12-й, вірші 53-му. 61. Сини, слуги та родичі Шиванан Десени, всі вони є відгалуження його гілки і всі щирі слуги Господа Ши Чайтані Троє синів Шиванан Десени, що їх звали Читання Даса, Рама Даса та Карнапура, всі були видатні віддані Господа Чайтані. Пояснення. Читання Дас – Старший син Шивананди написав коментар до Кришна Карнамріти, який пізніше переклав Шіла Бактівно Такор у своєму часописі Саджана Тошані. На думку знавців, Читання Дас був автором книги Читання Чаріта, відомої також як Читання Чарітамрита, написаної на санскриті. Її автор, в супереч по думці, не Каві Карнапура. Так вважає Шіла Бактісідан та Такор. Шрі Рамадас, був другий син Шиванандисени, у Гороганадеша Діпіці 145, сказано, що старшими братами Каві Карнапури, Чайтанією Дасою та Рамадасою, стали двоє славетних папуг у Кришна Лілі Дакша та Вічакшана. Карнапура, третій син, що його звали також Параманана Дас чи Пурідас, отримав посвяту від Шрінати Пандіти, учня Шиадвайти Прабу. Карнапура написав багато книжок, що стали важливими вайшнавськими писаннями, а саме Ананда Вріндавана Чампу, Аланкара Каустуба, Гоура Ганудеша Дібіка і великий епос Чайтання Чандрудая Натака. Він народився в 1448 році ери Шакабда, 1526 році нашої ери. Книжки він писав, не відриваючись, впродовж десятьох років від 1488 до 1498. -го. 63. Шрівала Басена і Шіканта Сена також були відгалуження гілки Шівананде Сени, тому що вони були не тільки його племінники, а й безкорисливі віддані Шичатаннімага Прабу. Пояснення. Коли господня Тянанде Прабу дорогою до Пурі висварив Шівананду Сену, ці двоє племінників Шивананди на знак протесту залишили товариство і вирушили попереду всіх до господарші Читані Магапрабу в Джаганатапуі. Господь зрозумів почуття юнаків і попрохав свого особистого слугу Говінду годувати їх прасадом до приходу Шиванандиної громади. Під час фестивалю Санкіртани на Радхаятрі ці двоє братів входили до гурту на чолі з Мукундою. У Гоурага Ганадеша Дешаті 174, сказано, що в образі Шиканти Сени з'явилась Гопі на ім'я Катяяні. 64. Говіндананда і Говіндадата, 25 і 26 гілки дерева, вели кіртани в товаристві Шичатані Магапрабу. Говіндадата був головний співак у гурті, до якого входив під час кіртану Господь Чатаня. Пояснення. Бо він, додата, з'явився в селищі Суккачара біля Карадахи. 65. Шрі Віджайедас, 27 гілка, це ще один з головних співаків Господа. Він дав Господеві багато книжок, переписаних від руки. Пояснення. Раніше не було ані друкарських верстатів, ані друкованих книжок. Усі книжки писали від руки. Рукописи цінних книжок зберігали у храмах або в інших важливих місцях, і кожен, кого цікавила якась із цих книжок, мав від руки її переписати. Віджай був професійний писар. Він переписав багато манускриптів і подарував читання Магапрабу. 66. Шичитані Магапрабу дав Віджай Дасі ім'я Ратнабаху – діамантові руки, тому що він переписав для нього багато рукописів. 28 гілкою був Кришнадас. Він був дуже любий Господові і його знали як акінчина Кришнадасу. А означає той, хто нічого не має в матеріальному світі. 67. 29-та гілка це Шрідгара, торговець корою з бананових дерев, коловеча Шрідгара. Він був дуже дорогий слуга Господа. Господь дуже часто жартував над ним. Пояснення. Шідара був бідний брамана, що жив з продажу кори бананових дерев, з якої роблять посуд. Найімовірніше, він мав банановий сад і збирав з бананових дерев листя, кору та волокнистий м'якуш, щоб продавати щодня на базарі. Половину прибутку він витрачав на поклоніння Ганзі, а решту використовував на підтримання свого життя. Колиші читання Магапрабу підняв рух громадської непокори проти казі. Шідар в захваті танцював. Господь іноді пив воду з його дзбаном. Перед тим як господь читання прийняв санясу, Шидар дав Шачідеві гарбуза, щоб вона приготувала його для Господа читання. Широку він ходив побачитись із Господом читання Магару до Джаганата Пурі. За свідченням кавікарнапури у гріндавині, Шідара був пастушком на ім'я Кусумасова у горога на Деша сказано. Колавеча та яка та пандіта Шидародвіча асидбраджа хассяхаро юнам на кусумасаваха. Пастушок Кусама, Кусумасава у Кришналілі пізніше під час лілечитання Махапрабу в Навадвіпі став колавечою Шидарою. 68. Щодня Господь читанням Махапрабу жартума крав у Шидгари плоди, квіти та банановий м'якуш, і пив воду з його побитого залізного дзбана. Тридцятою гілкою був Багаван Пандіт. Він був надзвичайно дорогий слуга Господа, але ще до того він був великий відданий Господа Крішне, що завжди тримав Господа в серці. Тридцятьпершою гілкою був Джагадіш Пандіт, а тридцятьдругою – Хірання Магашай, що на нього Господь Чайтаня в дитинстві пролив свою безпечинну милість. Пояснення. Раніше в Кришналілі Джагадіш пандіт був великим танцюристом, і його звали Чандрагаса. Що ж до хіраннії пандіти, відомо, що коли господь Нітянанда, прикрашений коштовними самоцвітами, жив у нього вдома, один затятий злодій поклав цілу ніч на те, щоб пограбувати Господа. Але йому нічого не вдалося. Пізніше цей злодій прийшов до Нітянанди праву і віддався йому. 71. У цих двох відданих Господь читання Магапрабу попросив Наєкадаші поїсти і особисто з'їв страви, які вони зготували. Настанова постити на Екадаші призначена передусім для відданих. На страви, які пропонують Наєкадаші Господеві, обмежень немає. Господь читання Магапрабу приймав їжу, приготовану для Господа вішну в екстазі вішнтатви. 72. 33 і 34 гілки це учні шатані Магапрабу на ім'я Порушоттама і Санджая, що ревно вивчали граматику. Вони були дуже піднесені особистості. Пояснення. Ці двоє студентів жили у Навадвіпі і були першими учасниками Господнього руху Санкіртани. У читанні Багаваті сказано, що Порушоттама-санджая був син Мукунди Санджаї, але авторші читання Чертамрити з'ясовує, що Пурушоттама і Санджая це не одна а дві людини. 73. Ванамалі Пандіт, 35-та гілка цього дерева, був широко відомий в світі. Якось він побачив у руках господа золоту булаву та плуху. Пояснення. Ванамалі Пандіт побачив господа чайтанів в екстазі Баларами. Яскравий опис цього даного в читання Баглаті, Андяканді главі 9. 74. 36-та гілка Будімантакан був дуже дорогий господові Чайтані Магапрабу. Він був завжди готовий виконувати накази господа, і тому його вважали за головного слугу господа. Пояснення. Шрібудиманта Кан був одним із жителів Навдіпи. Він був дуже багатий і влаштував весілля господа Чайтані з вішнупрією, дочкою Санати Немішри, що був священник місцевого Заміндара. Він особисто покрив усі витрати на весільну церемонію. Коли Господь Четані Магабрабу захворів на ваю в Ядгі, розклад кругового бігу життєвих потоків в тілі, Будиманда Кан заплатив за всі потрібні ліки і догляд для Господа. Він був постійний супутник Господа в Русі Кіртани. Він зібрав прикраси для Господа, коли той грав роль богині процвітання в домі Чандрашек Кареачарі. Коли Господь оселився в Джаганатапурі, він також ходив туди побачитись і з Господом Чайтанією Магапрабу. 75. Гаруда Пандіт, 37-ма гілка цього дерева, постійно повторював благословенне ім'я Господа. Завдяки силі його оспівування навіть отрута не діяла на нього. Пояснення. Гаруду Пандіту якось вжалила отруйна змія, однак отрута нічого не заподіяла Гаруді Пандіті тому що він повторював Магамантру Гари Кришна. 76. Гопінат Сімха, 38-ма гілка дерева Чайтані, був вірним слугою господа Чайтані Магапрабу. Господь жартома називав його Акрурою. Пояснення. Насправді він і був акрурою, за що сказано у 117-му вірші Говора Гонадеша Діпіки. 77. Девананда Пандіт був професійний читець Шімадбагватем, однак з ласки Вакрешвари Пандіта і з милості Господа він зрозумів Багаватам у світлі відданого служіння. Пояснення. У читання Багавати Мадеканді главі 21 сказано, що Девананда Пандіт жив у тому самому селі, в якому жив батько Сарабома Батачарі, Бішарада. Девананда Пандіт був професійний оповідач Шрімад-Багаватам. Однак Господові Чайтані Махапрабху не подобалось, як він тлумачить Багаватам. В нинішньому місті на яке колись називалось Кулія, господь читання пролив на нього таку ласку, що Девананда Пандіт відмовився від трактування Шімад Багаватам в дусі Маєвади і навчився пояснювати Шімад Баготам на засадах бхакті. Раніше, коли Девананда поширював пояснення в Дусі Маєвади, на його зібранні був присутній Шива Астакур. Коли Шива Астакур заплакав, учні Девананди прогнали його геть. Через кілька днів цієї дорогою йшов читання Магапрабу, і коли він зустрів Девананду, він суворо йому вичитав за тлумачення Шімадбагаватам в дусі Майевади. Тоді Девананда слабко вірив у те, що Ші Четані Магапрабу – це втілення Господа Крішни. Однак згодом одного вечора в Девананді гостив Вакрешар Пандіт, і коли він пояснив науку про Крішну, Девананда впевнився, що Ші Четані Магапрабу – сам Господь. Після цього він пояснював шімадбагатам у світлі вайшнавського розуміння. У Горгану Деша Діпиці 106. Сказано, що раніше він був Багурімуні Саба Пандіт, що читав ведичні писання в домі Нанди Магараджі. 78. Ші Кандавасі Мукунда і його син Рагунандана були 39-ю гілкою дерева, Наргарі був 40-вою, Чіранджіва був 41-ю, а Сулочина 42-ю. Всі вони були великими гілками всемилостивого дерева читані Магабрабу. Вони роздавали плоди і квіти любові до верховного Бога скрізь і всюди. Пояснення. Шімукундас був син Нарайни Недаси і старший брат Нарагарі Саркари. Ще одного його брата звали Мадгавдас, а його сина звали Рагунандандас. Нащадки Рагунанда досі живуть за 6 кілометрів від Катве в селищі Шіканда, де жив Рагунандандас. Рагунандандас мав одного сина на ім'я Канай, а Канай мав двох синів – Маданураю, що став учнем на Рагарі Такори, та Вамшівадану. У цьому роді нараховують загалом щонайменше 400 нащадків. Всі їхні імена записані у селищі Шіканда. У Гароганадешадіпіці 175 сказано «Гопі на ім'я Вріндадеві стала Мукундою Дасою» що жив у селищі Шіканда і був дуже дорогий Ші Четані Його дивовижна відданість і любов до Крішни описано в читанні Чайтамріті Мадгалілі главі 15. У Бакті Раднакарі в 8 хвилі сказано, що Рагунандана служив божеству господа читані Магаправу. Наргарі Даас Саркар був дуже відомий відданий. Його учнем був Дас Такур, славетний автор читання Мангали. У читанні Мангалі сказано, що Ші Гададгар-Дас і Нарагарі були надзвичайно дорогіші читання Магапрабу, однак жителі селища Шіканди там не перелічені. Чиранджіва та Солочина обидва жили в селищі Шіканда, і там понині живуть їхні нащадки. З двох синів Чиранджіви старший Рамачандра Кавірач був учень Шініваси Ачарі та близький супутник Наротами Даси Такори. Молодшого сина звали Говінда-Дас Кавірач, і він став відомим вайшнавським поетом. Дружину Чіранджіва звали Сунанда, а його свекра Дамодар Сен Чіранджіва жив колись на березі Ганги в селі Кумара Нагар. У горого на Дешаді 207 сказано, що раніше в Ріндаванні він був Чандрюка. 80. Сатярадж Рамананда, Ядунат, Пурушотама, Шанкара та Віддянанда належали до 20-ї гілки. Всі вони жили у селищі Кулінограм. 81. Усі жителі селища Кулінаграма на чолі з васу Васо були слугами Господа Чайтанії, і для них він був єдиним скарбом та суттю життя. Господь сказав, що вже казати за інших, навіть пес із селища Кулінаграм мій любий друг. Нікому не передати, як пощастило кулінограмі. Її становище таке піднесене, що навіть Підметальники, які тримають свиней, також оспівують Магамандру Гаррі Кінець слів читання Магамандру 84. На Захід росли 43, 44 та 45 гілки Ші Санатана, Ші Рупа та Анопама. Вони перевершували всіх Пояснення. Ші Анопама був батьком Ші Леджіва і молодшим братом Ші Санатана Госамі та Ші Рупи -Босамі. Раніше його звали Валлаба, однак, зустрівшись із Шичетаню Магаправу, він отримав від господа ім'я Анопама. Ці троє братів працювали у мусульманському уряді і тому отримали титул Маллік. Наша родина пов'язана з Малліками з Гандіроуд у Калькутті, і ми часто відвідували їхній храм Рада Говінди. Вони належали до тієї самої родини, що й ми. Готра нашої родини, тобто первинна Генеалогічна лінія – це Гаутама-Готра, тобто лінія ушнівської послідовності від Гаутами-Муні, а наше прізвище – Д. Однак через те, що наші предки прийняли посади заміндарів у мусульманському уряді, вони отримали титул Маллік. Рупа, Санатана і Валаба так само отримали титул Маллік. Маллік означає лорд. Як англійський уряд дає заможним і шановним особам титул лорда, так і мусульмани – Надають заможним шановним родинам, що тісно пов'язані з урядом, титул Маллік. Отож, титул Маллік трапляється не тільки серед мусульман, але й серед індуської аристократії. Цей титул не належить якійсь окремій родині, його дають різним родинам та кастам. Щоб отримати цей титул, потрібні багатство і високе становище. Санадана Госвамі і Рупа Госвамі належали до Бхарадваджа Готрі. З знати, що вони належали або до роду, або до учнівської посвідовності Барадваді Муні. Як члени руху свідомості Кришни ми належимо до роду чи учнівської послідовності Сарасваді Госвамі, і тому називаємось Сарасватами. Наші учні, складаючи поклони духовному вчителеві, звертаються до нього як до Сарасвата Деви, члена роду Сарасвата, намасте Сарасвати Деве, чия місія – поширювати вчення Шичатані Магапрабу, Вані Прачаріне і боротися з імперсоналістами і послідовниками філософії Порожнечі. Таке завдання ставили перед собою також і Санатана Госамі, Рупа Госамі та Анопама Госамі. Генеалогічне дерево Санатана Госамі, Рупа Госамі та Валаби Госамі можна простежити аж до 12 століття Шакабди до пана на ім'я Сарваг'я, що з'явився в дуже багатій родині браманів у провінції Карната. Він мав двох синів на ім'я Анірудер Рупешвар та Гарігар. В них відібрали їхнє царство, і їм довелось жити в горах. Син Рупешвара на ім'я Падманаба переїхав до Найгаті, що стоїть на березі Ганги у Бенгалії. Там він мав п'ятеро синів, наймолодший з яких Мокунда, мав дуже гречного сина Кумара Деву, що став батьком Рупи, Санатана і Валави. Комарадев жив у Патеябаді, що розкидається поряд із Бакла-Чандрадвіпою у східній Бенгалії, нині Бангладеш. Багато хто каже, що дім Кумарадеви стояв у нинішньому селищі Прембаг, що лежить поблизу Рамшари в районі Жесор у Бангладеші. З багатьох його синів на шлях Вайшнавізму стали троє. Згодом Шивалабха і його старші брати Шірупа та Санатана переселились із Чандрадвіпи до селища Рамакелі в районі Малда у Бенгалії. Саме в цьому селищі народився Шіла Госамі, прийнявши за батька Валабу. Всі троє братів служили в мусульманському уряді і тому отримали титул Малік. Коли в селище Рамакелі прийшов господь читання, він зустрівся там з Валабою. Шірупа Госамі, зустрівшись із Ші Четаню Магапрабу, за якийсь час пішов у відставку і в супроводі – Валаби вирушив до Вріндавани, щоб побачитись там із Господом Чайтанією. Як Рупа Гусамі та Валаба зустрілись із Чайтанією Магапрабу, в Алагабаді описано в 19 главі Мад'я Ліле. Зі слів Санатани Госвами, зрозуміло, що Шірупа Гусамі і Валаба вирушили до Вріндавани з наказувши Чайтанією Магапрабу. Спочатку вони пішли до Матхури, де зустрілися з паном на ім'я Субуді Рай, що жив з продажу дров. Він був дуже радий приймати в себе ширу по Госамі і Анупаму і показав їм 12 лісів Вріндавани. Так вони прожили у Ріндавані один місяць, а тоді вирушили далі шукати Саната на Госамі. Йдучи за течією Ганги, вони прийшли в Алагабад Раяга Тірту, але Санатана на Госамі проходив там іншою дорогою, і тому вони з ним розминулися. А коли Санатана на Госамі прийшов до Матури. Субудірай повідомив йому, що Рупа та Анопама вже тут були. Коли Рупа Госамі і Анопама зустрілися з Чатанію Магапрабу в Бенаресі, вони почули від нього про подорож з Санатами Госамі. Після того вони повернулись у Бенгалію, владнали свої справи з урядом і за наказом Шичатані Магапрабу вирушили до Джаганатапурі побачитись із ним. 1436 року Шакабди, 1514 року нашої ери, наймолодший брат Анупама помер і повернувся додому до Бога. Він пішов до тої вбитері в духовному небі, де перебуває Шрі Рамачандра. У Джаганатапурі Шіру Пагосамі повідомив про це Шічитані Магапрабу. Шрій Шивалаба був великий відданий Ші Рамачандри, тому він не міг серйозно присвятити себе поклонінню Рада Говінді як вчив читання Магапрабу. Проте він визнавав Шичатані Магапрабу за втілення самого верховного бога особи Рамачандри. У Бхакті Ратнакарі сказано про нього. Валаба отримав від Ші Горасундари ім'я Анупама, однак завжди був занурений у відане служіння господіві Рамачандрі. Він не знав нікого, крім господа Рамачандри, але розумів, що читання Госай – це той самий господь Рамачандра. У Гаура Ганадеша Діпіці, 180, сказано, що Шірупа Госамі – це на ім'я Ширірупа Манджарі. Книжки, які написав ширупа Госамі, перелічену в Бакті Ратнакарі. З усіх цих книг велику популярність серед вайшнавів мають ці 16. 1. Хамсадута. 2. Удгава Сандеш. 3. Кришна Джанматіт Ті Відді. 4. 5. Рада Кришна Ганадеша Діпіка. Брихат більша і лагу менша. 6. Ставамала. 7. Віддага Мадава. 8. Лаліта Мадава. 9. Данакелі Каумуді. 10. Бхактира Самрита Синду. Це найвідоміші акней Хаширупагусамі. 11. Уджала Ниламані. 12. Акхята Чандрика. 13. Матура Магіма. 14. Паддявали. 15. Натака Чандрика та шістнадцять – Лагубагаватамріто. Шірупа Госамі порвав усі зв'язки з родиною, прийняв стан зреченості, а свої гроші розділив. 50% віддав браманам і вайшнавам, 25% своїй кутумбі, членам родини, і 25% залишив собі на випадок потреби. У Джаганатпурі він зустрів господа Чайтаню, а також Гарідасу Такору та інших супутників господа. Ши Чатані Магапрабу часто хвалив пожек Рупи Гусамі. Ши Лорупа Гусамі вмів складати вірші відповідно до бажань Ши Чатані За наказом Господа він написав дві книжки – Ларіта мадаву та Відаг Тамадаву. Господь Читання хотів, щоб ці двоє братів – Санатана Гусамі і Рупа Гусамі – видали багато книжок, що складали б основу релігії вайшнавізму. Коли Санатана Гусамі зустрівся з Ши Чатанією Магапрабу, Господь порадив йому також піти до Вріндавани. Шість санато на Госамі описано в Гоурагана дешадівці 181. Раніше він був відомий як раті манджарі, хоча дехто його називав лаванга манджарі. У Бакті Ратнакарі сказано, що часами в селищі Рамакелі жив його духовний вчитель від Дівачаспаті. І санато на Госамі вивчав від нього всі ведичні писання. Його відданість духовному вчителеві була така велика, що її неможливо описати. За законами ведичного суспільства, якщо людина бачить мусульманина, вона повинна це певними ритуалами. Санатан постійно спілкувався з мусульманськими царями. Не пильнуючи всіх ведичних приписів, він часто відвідував царів-мусульман і тому вважав, що сам уже став мусульманином. З огляду на це, він завжди тримався дуже смиренно і скромно. Представляючись, Господи Вічайтані Магаправу, Санатома Госамі сказав, «Я завжди спілкуюся з людьми нижчого класу, і тому мій спосіб життя огидний». Насправді він належав до шановної браманської родини, однак вважав свою поведінку огидною і тому не зараховував себе до громади браманів, завжди тримаючись серед людей нижчих каст. Він написав Гаррі Бактівіласу та Вайшнаватошані, Коментар на Десяту пісню Шрімад-Бгаватама. 1476 року Шакабди, 1554 року нашої ери він завершив Бріхад-вайшнава-тошані Коментар на Шрімад-Бгаватама. 1504 року Шакабде, 1582 року нашої ери він закінчив Лагу-тошані. Шрі читання Махапрабху звістував своє вчення через чотирьох своїх головних послідовників. Серед них виняткове становище обіймає Рамананда Рая, тому що на його прикладі Господь вчив, як відданий може цілковито подолати могутній вплив Купідона. Під впливом Купідона, коли чоловік бачить вродливу жінку, його підкорює її врода. Однак Рамананда Рай збив з Купідона пиху. Під час репетицій Джаганата Вала Бонатики він особисто вчив надзвичайно вродливих молодих дівчат танцювати, але Їхня юна врода не впливала на нього. Шірамананда Рай особисто купав цих дівчат, торкався до них, власноручно мив їхні тіла, проте зберігав повний спокій і незворушність, як і личить великому відданому. Господь читання Махапрабу підтвердив, що на таке здатний тільки Рамананда Рай. Інший з цих чотирьох відданих Дамадар Пандіт славився своєю об'єктивністю єк... об критика. Він не шкодував критики навіть для читання Магапрабу. Цього також не може імітувати ніхто. Гарідастакур Астакур вирізнявся своїм винятковим терпінням. Його били кийками на 22 базарах, але він усе терпляче зносив. Що ж до Шрі Санатани Гусамі, він, хоча й належав до найшанованішої браминської родини, вирізнявся своїм винятковим смиренням та скромністю. У «Мад'я-Лілі» 19 главі описано, якими хитрощами Санатані Госамі вдалося звільнитись від служби в уряді. Він повідомив Навабу, мусульманському правителю, що захворів тоді як сам з браманами, в себе вдома вивчавши Мадбагватам. За допомогою царського лікаря Наваб довідався про хитрощі Санатані Госамі і негайно пішов до нього сам, щоб з'ясувати його наміри. Наваб? Попрохав Санатану супроводжувати його під час нападу на Орісу. Але коли Санатана Госамі відмовився, Наваб наказав кинути його до в'язниці. Коли Рупа Госамі йшов з дому, він передав Санатані Госамі записку, повідомляючи, що він залишив у місцевого торговця овочами певну суму грошей. Санатан Госамі використав ці гроші на хабар для наглядача в'язниці і так вирвався на свободу. Він одразу ж пішов до Бенареса, щоб зустрітися там із Шийчатанією Магаправу. Із собою він узяв лише одного слугу на ім'я Ішана. Дорогою вони зупинилися в заїжджому дворі. Власник заїзду довідався, що Ішана має кілька золотих монет і склав план повбивати Санатону Гусамі та Ішану і забрати гроші. Санатон Гусамі зауважив, що трактирник надто вже піклується про них, хоча їх до того не знав. З цього він зробив висновок, що Ішана без його відома взяв із собою якісь гроші. І трактирник, дізнавшись про це, вирішив їх убити і поживитись. Коли Санадана Гусамі запитав про це Ішану, той зізнався, що справді має з собою гроші. Санадана Гусамі негайно забрав їх у нього і віддав трактирникові, прохаючи провести через джунглі. Так, за допомогою трактирника, що також верховодив злодіями на цьому терені, Санатана Гусамі перебрався через гори Газіпур, які нині називають Газарібаг. Через якийсь час він зустрівся зі своїм швагром Шикантою і той попросив його залишитися в нього. Санатана Гусамі відмовився, але перед тим, як розстатися, Шиканта подарував йому другу ковдру. Нарешті Санатана Гусамі якось дістався в Аранасі і зустрівся в домі Чандрашекари, з Господом Чайтанією Махапрабу. З наказу Господа Санадана Госамі чисто поголив голову і змінив свої шати на одяг старця Бабаджі. Він перевдягнувся у старий одяг та понімішив і поїв прасаду в домі брамани з Махараштри. Після того Санадана Госамі багато бесідував з Господом Чайтанією Магаправу, і Господь сам пояснив йому всю науку відданого служіння. Він порадив Санатані Госамі писати книжки з відоного служіння, написавши серед усього іншого збірник правил життя вайшнавів, а також наказав йому розкопати забуті святі місця у Вріндавані. Господь Чатані Магапрабу благословив його на всю цю працю і з 61 погляду пояснив Санатані Госамі вірш Атмарама. Санатан Госамі пішов до Вріндавани битим шляхом. Прийшовши до Матури, він зустрів там Субудірою. Після того він повернувся до Джаґадапурі, йдучи через Джаріканду джунглі Маді Прадешу. В Джаганатпурі він вирішив накласти на себе руки, кинутись під колесо рати колісниці Джаганати. Однак читання Магапрабу врятував його. Трохи пізніше, Сенатана Госамі зустрів Харідасу такуру і почув від нього про відхід анупами. Згодом Санатана Госамі прославив велич Гарідаси Такури. З поваги до храму Джаганатхи саната ходив на зустріч із Господом Чайтанією берегом моря, хоча під сонцем пісок сильно розпікався. Він попрохав у Джагадананди пандіти дозволу повернутися до Вріндавани. Господь Чайтані був прославляв якості Санатани Госамі і, визнаючи його тіло за духовне, обіймав його. Санатана Госамі отримав від Ши Четані Магапрабу наказ прожити рік в Джаганатапурі. Коли через рік він повернувся до Вріндавани, то знову пристав до товариства Рупи Госвамі. Обидва брати жили у Вріндавані, виконуючи накази Ши Четані Магапрабу. Місце, в якому колись жили Ши Рупа та Санадана Госвамі, нині стало місцем проще. Його називають зазвичай Гупта Вріндаван чи Прихована Вріндавана. Воно розміщене десь за 13 кілометрів південніше від Інгліш-базара. Прочани відвідують там такі місця. Один – храм божества Шимадан мохани два – дерево Келі Кадамба, під яким ще читання Агаприву зустрічався вночі з Сенатаної Госамі, і три – Рупа Сагар, великий став, який створив Шійрупа Госамі. У 1924 році було засновано товариство Рама Келі Самскара Саміті, що поставило собі за мету відремонтувати храм і відновити став. 85. Головні серед цих гілок – Рупа і санатана. Анупама Джіво Госфамі та інші на чолі з Раджендрою – це їхні відгалуження. Пояснення. У Гаурагонадеша Діпіці 195 сказано, що раніше Шіла Джіво був Гопі Віласа Манджарі. Ще з дитинства Джіво Госфамі захоплював Шімадбаготам. Підрісши, він пішов до Навадвіпе вивчати санскрит, і там, ідучи ступами в обійшов усю Навадвіпадаму. Побувавши у Навадвіпадамі, він пішов до Бенареса вивчати санскрит у Мадусуданий Вачаспаті. Коли він закінчив свої студії у Бенаресі, то пішов до Вріндавани і там прийняв притулок своїх дядьків Шірупа і Санатани. Про це розповідає Бахті Ратнакара. Беручи до уваги те, що нам відомо, Шила Джива Госамі уклав і відредагував щонайменше 25 книжок, вони всі дуже відомі. Ось їхній перелік. 1. Гаріна Мамріта Вікарана, 2. Сутра Маліка, 3. Дату Санграха, 4. Крішнар Ча 5. Гопала Вірудавалі, 6. Расамріта Шеша, 7. Мадава Махотцева, 8. Шрісанкальпа Калпаврікша. 9. Бхаварта Сучака Чампу – 10. Гопала Тапані Тіка – 11. Коментар на Брама Самхіту – 12. Коментар на Бакліра Самріта Сінду. 13. Коментар на Уджвалані Ламані – 14. Коментар на Йога Сара Ставу – 15. Коментар на опис Гай Мантри в Агні Пурані – 16. Опис лотосових стіп Господа взятий з Падма Пурани – 17. Опис лотосових стіп Шимати Радарани, 18. Гопала Чампу у двох частинах. І 19-25. Сім Сандарб. Крама, тато, Багават, Параматма, Кришна, Бхакти і Пріті Сандарба. Після того, як Шила Рупа Госамі і Санатана Госамі у Вриндавані. Покинули цей світ, Шіла-Джіо-Госвамі став Ачар'я всіх вайшнавів у Бенгалії, Орісі та решті світу. Він вів у відданому служінні всіх вайшнавів. У Вриндавані він заснував храм Рада Демодари, де ми мали можливість жити, відійшовши від справ з 1962 до 1965 року, аж поки ми вирішили поїхати до Сполучених Штатів Америки. Шіла Кришнадас, Госамі, писав своє славетне читання Чаритамриту ще за життя Шіла Джіву Госамі. Згодом Шіла Джіву Госамі надихнув Шинівасу Ачарю, Нарота Мадаса Такору і Дуки Кришнадасу проповідувати свідомість Кришни в Бенгалії. Джіві Госамі повідомили, що всі рукописи, зібрані у вриндаванні і послані до Бенгалії для проповіді, вкрадено біля Вішнупури, але за якийсь час до нього дійшли відомості, що книги врятовано. Шрі Джіва Госамі дав титул Кавірадж Рамачандрі Сені, учневі Шиніваси Ачарі та його молодшому братові Говінді. Ще за життя Джіви Госамі Вриндавону відвідала з кількома відданими Шіматі Джагнаві Деві, енергія насолоди солоди Шіні Прабу. Шіла Джива Госамі був дуже прихильний до Гоудія Вайшнавів, Вайшнавів з Бенгалії. Коли хтось із них приходив до Вриндавони, він сам дбав про житло і про сад для нього. Список усіх книг шести Госвамі наводить у своєму щоденнику Кришнадас Адикарі, учень Дживи Госвамі. Сахаджії висувають проти Шиле Дживи Госами три звинувачення. Це, безперечно, не сприяє їхньому росту у відданому служінні. Перше звинувачення пов'язане з певним матеріалістом, який дуже пишався славою знавця санскриту і викликав ширупу та Санатану на диспут з'явлених писань. Сілорупа Госамі і Санатана Госамі, не бажаючи марнувати час, дали йому розписку в тому, що програли йому в цьому диспуті. З цією розпискою знавець писань пішов до джіви Госамі, щоб той дав таку саму. Але джіва Госамі на це не погодився. Навпаки, він став з ним до суперечки щодо писань і завдав поразки. Немає сумніву, що джіва Госамі вчинив правильно, зупинивши цього безчесного вченого, котрий скрізь нахвалявся, що буцімто завдав поразки Шілі, Рупі Госамі та Санатані Госамі. Однак, за своєю неосвіченістю, Сагаджі, посилаючись на цей випадок, звинувачують діогосамі у в порушенні засади смиренності. Проте їм не втямки, що смиренність і покірливість до місця там, де ображають нашу честь, але коли ганять господа вішну чи Ачарій, Смирення не до місця. Тут треба діяти. Треба діяти за прикладом Шичатані Магаправу. Господь читання каже у своїй Шикшаштиці 3. Тринада пісу нічейна та руріва сагішнуна Аманіна манадина кіртанія сада Святе Господнє ім'я треба повторювати в смиренному настрої, маючи себе за нижчого від соломинки на дорозі. Слід бути терплячішим за дерево вільним від марнолюбства і готовим якнайшанобливіше схилятися перед іншими. З таким настроєм можна повторювати святе ім'я Господа безперервно. Однак, коли Господь дізнався про те, що Джага і Мадай поранили Господа Нітянанду, він кинувся туди лютий як вогонь, бажаючи вбити святотатців. Так Господь читання власною поведінкою показав, як розуміти цей його вірш. Образи проти самого себе треба терпіти, але коли ображають когось старшого, наприклад, інших вайшнавів, смирення і покірливість неприпустимі. Таке блюзнірство треба відповідним чином зупинити. Це обов'язок слуги гуру та вайшнавів. Кожен, хто розуміє принцип вічного служіння гуру та вайшнавам, належно оцінить те, як повівся Шиджіва-госамі зі знавцем писань, що хвалився так званою перемогою над його гуру. Шілою рукою та Шілою Сенатоною Госфамі. В іншій історії, вигаданій для того, щоб знеславити Шілу Джіву Госфамі, йдеться про те, що нібито Шіла Кришнадас Кавирадж Госфамі показав рукопис щойно написаний Ші Четаня Чарітамрити Джіві Госфамі, а той, побоявшись втратити репутацію великого вченого, викинув рукопис у колодязь. Шіла Кришнадас Кавирадж Госами був приголомшений і відразу помер. На щастя копія рупесу «Щичтані Чарітамрити» збереглася в одного чоловіка на ім'я Макунда, і тому згодом книга змогла побачити світ. Ця історія – ще один бриткий приклад блюзнірства проти Гуру і Вайшнави. Такі історії в жодному разі не можна сприймати як авторитетні. Ще одне звинувачення полягає в тому, що Шіладжіво Госамі начебто не схвалював засад паракія-раси у Враджа Дамі і підтримував Свакіарасу. що – Зображає Радгу й Крішну вічно одружених. Справді, коли жив Шіладіо Гусамі, дехто з його послідовників погано ставився до Паракіараси Гопі. Задля їхнього духовного блага, Гусамі підніс славу свакіарасі, розуміючи, що Сахаджі будуть експлуатувати вчення про Паракіарасу, як вони нині і роблять. На жаль, у вріндавані і на Водипі серед розпусників Сахаджі стало популярно брати собі партнерку для позашлюбного сексу і співжити з нею, виконуючи віддане служіння в паракія расі. Передбачаючи це, Шіладжіва Госамі підносив хвалу свакія расі, і згодом це схвалили всі вайшнавські ачарі. Шіладжіва Госамі ніколи не виступав проти трансцендентної паракія раси, і її не відкидав жоден Вайшнав. Шіладжіва Госамі і на крок не відходив від повчань попередніх гуру і вайшнавів. Шілерупи Гусамі і Санатине Гусамі. І Шіла Кришнадаскавраджосамі прийняв його за одного з своїх гуру наставників. 86. З волі верховного садівника. Гілки Шілерупи Гусамі і Санатине Гусамі сильно розрослися, поширившись по всіх західних країнах і усіх їх охопивши. Ці дві гілки охопили всю Індію від річки Сіндгу до схилів Гімалайських гір і покрили всі святі місця прощі, як оце Вріндавана, Матхура та Гарідвар. Плоди любові до Верховного Бога, що виросли на цих двох гілках, роздавали дуже щедро. Усі, хто куштував їх, втрачали за ними розум. 89. Більшість людей на заході Індії не могли похвалитись ані розумом, ані гречністю, вічливістю. Однак під впливом Шилерупа Гусамі та Санатині Гусамі, вони навчились відданого служіння і добрих манер. пояснення. Хоча спілкування з мусульманами зіпсувало людей не тільки в Західній Індії, так і справді, що ближче до західних кордонів Індії, то нижче опустилось населення, відійшовши від ведичної культури. П'ять тисяч років тому і раніше, аж до часу, коли ціла планета була під владою Магараджі Парікшита, ведичну культуру підтримували скрізь. Але з часом люди зазнали впливу неведичної культури і втратили розуміння того, як слід пов'язувати своє життя і діяльність із віданим служінням. Шілорупа Госвамі і Санадана Госвамі милостиво проповідували вчення бакті у Західній Індії. Йдучи їхніми стопами, проповідники вчення чайтані в Західних країнах, поширюючи рух Санкіртани і навчаючи засад вайшнавської поведінки очищують і перевиховують багатьох людей, які раніше жили за звичаями культури млеч та яванів. Усі наші віддані в західних країнах залишають старі звички вступати в недозволені статеві стосунки, вживати дурманні речовини, їсти м'ясо та грати в азартні ігри. Звичайно, 500 років тому в Індії, принаймні у східній люди такого не знали. Але нині, на жаль, вся Індія – стала жертвою цих невидичних звичок, і іноді цим звичкам сприяє навіть уряд. 90. У обидва госамі за описами явлених писань розкопали забуті святі місця і започаткували поклоніння божествам. Пояснення. Нинішнє місце Ширадакунди Кунди за часів читання Магаправу було рисовим полем. На її місці була невеличка водойма. Міші читання Магапрабу, омившись у ній, вказав, що первісна радакунда розміщена саме тут. За його вказівками, Шіла Рупа Гусами і Шіла Санати Гусамі відновили радакунду. Це один з яскравих прикладів того, як Гусамі розкопували забуті святі місця. Так само з осильними Гусамі були засновані всі важливі храми Вріндавани. Спочатку з'явилось у Вріндавані сім важливих храмів Годі Вайшнавів, а саме храм Мадан Мухани, Говінди, Гопінати, Ширада Рамани, Ширада рада Рада Дамодари і Гокулананди. 91 Шіла Рагонат Дас Госамі, 46 гілка цього дерева, був один з найдорожчих Господовій чайтані магапрабу слух. Він покинув усі свої матеріальні статки, щоб поклонятись Господові і жити біля його лотосових стіб пояснення. Шіла Бактісіданта Сіданта Сарасфаті пише в Анобаші, початок цитати. Шіла Рагунат Дазго Самі народився найімовірніше 1416 року Еріша Кабди 1494 року. У родині Каяст його батьком був Говардан Маджумдар молодший брат тодішнього Заміндара Хіранні Маджумдари. Селище, в якому він народився зветься Шрі Кришнапур. На залізничній лінії Калькута-Бардван є станція Трішабага, нині Адді а за 2,5 кілометри від неї розміщене селище Шрі Кришнапур, в якому стояв батьківський дім Ші Рагунати Даси Госамі. Там донині стоїть храм Ші Ші Рада Говінди. Перед храмом лежить велике подвір'я, але немає великого залу для зібрань. Недавно цей храм відремонтував один багатий пан з Калькутти на ім'я Харічаран Гош, що жив у районі Сімбла. Вся територія храму обведена муром, а обіч храму є кімнатка з невеликим підвищенням, на якому Рагонаддас Гусамі поклонявся божеству. За храмом лежить пересохле русло Сарасваті. Кінець цитати. У роді, що і до Гусамі, всі були вайшнавами і дуже багатими людьми. Його домашній духовний вчитель був Ядунандана Ачар'я. Рагонаддас мав сім'ю, але не був прив'язаний до свого маєтку та дружини. Побачивши, що він схильний піти з дому, його батько та дядько найняли охоронців, що мали його пильнувати. Проте йому вдалося приспати їхню пильність і втекти до Джаганатапурі, щоб пристати до Ші Чатані Це сталося року 1439 ери Шакабда 1517 року. Рагунат Дасго сам написав три книжки Ставамалу, чи Стававалі, Дана Чаріту, і мук чаріту. Він прожив довге життя, більшу частину якого провів над радакундою. Біля радакунди досі стоїть хижа, в якій Рагунат Дасго самі виконував своє служіння. Він майже перестав їсти, і тому був дуже худим і мав слабке здоров'я. Він дбав тільки про те, як повторювати святе ім'я Господа. Він поступово дедалі скорочував час на сон, аж поки став обходитись майже без сну. Сказано, що його очі завжди були повні сліз. Коли до Рагунати Даса прийшов Шенівас Ачар'я, Госамі благословив його своїми обіймами. Шенівас Ачарія попрохав благословити його на проповідь у Бенгалії, і Шиларгунат Дас Госамі дав йому свої благословення. У Гаураганадеша Діпіці, 186, сказано, що раніше Шиларгунат Дас був гопі на ім'я Раса Манджарі. Дехто каже, що він був Раті Манджарі, 92. Коли Рагунат Дасгосамі прийшов до Шичатані Магапрабу в Джаганата Пурі, Господь віддав його під опіку Сварупи Дамодари, свого секретаря. Обоє вони дуже близько служили Господеві. Пояснення. Це близьке служіння полягало в тому, що вони дбали про самого Господа. Сварупа Дамодар, як секретар Господа, піклувався про омовіння Господа, його їжу, відпочинок та масаж, а Рагунат Дасгосамі – Йому допомагав. Отже, Рагунат Дас-Госамі був господові за помічника секретаря. 93. 16 років він близько служив господові в Джаганатапурі, а після відходу і господа і сварупи Модари пішов з Джаганатапурі до Вріндавани. Шіла Рагунат Дас-Госамі йшов до Вріндавани з наміром побачити лотосові стопи рупи санатани, а тоді заподіяти собі смерть, стрибнувши з пагорба Говардан. Пояснення. Стрибок з вершини пагорба Говардани – це самогубство, до якого вдаються насамперед святі особистості. Після зникнення Господа Чатані та Сорупи Модари, Рагунат Дас-Госамі так гірко сумував за цими двома видатними особистостями, що вирішив накласти на себе руки, стрибнувши з пагорба Говардан, що в ріндавані. Однак, перед тим, як зробити це, він хотів побачити лотосові стопи шілер гупи і Санатони-Госамі. 95. З такими думками Шіла Рагунат-Дас-Госамі прийшов до Вріндавани і, знайшовши Шілорупу-Госамі і Санатину-Госамі, склав їм поклони. Однак ці двоє братів не дозволили йому помирати, вони прийняли його за свого третього брата і ніколи далеко не відпускали від себе. Як помічник сурупи Дамодари, рагунат Рагунат-Дас-Госамі знав дуже багато про зовнішні та внутрішні аспекти розваг господа Чайтанії. І тому брати Рупа і Санатана завжди слухали від нього про це. Рагунат Дасго поступово геть перестав їсти і пив лише трохи маслянки. Як свій щоденний обов'язок він складав тисячу поклонів Господеві, повторював щонайменше сто тисяч святих імен і складав поклони двом тисячам вайшнавів. Сто. День і ніч він служив у розумі Рада Крішні і три години на день бесідував про якості Господа читання Магаправу. Пояснення. У прикладі Рагунати Даси Госами для нас є багато повчального щодо бажана, поклоніння Господові. У таку трансцендентну діяльність були занурені всі госвами, як описує у своїй поемі про них женіваса Сачаря. І душе стопами Рагунати Даси Госами шили рупи Гусами і санатини госами. Треба бути дуже сумлінним у відданому служінні і насамперед у повторенні святого імені Господа. 101. Шіра Дасгосамі щодня тричі омивався в озері Радакунда. Коли він зустрічав Вайшнаву, що жив у Вріндавані, він обіймав його і всіляку вшановував. Він присвячував відданому служінню більш як 22,5 години на день і спав менш як 2 години, хоча бували дні, коли він не спав і стільки. 103. Коли я слухаю про його відане служіння, це мене приголомшує. Я приймаю Шілорупу Госамі і Рагунату Дасу Госамі за своїх провідників. Пояснення. Шіла Кришна Даска в Радж приймав Рагунату Дасу Госамі як свого провідника. Тому наприкінці кожної глави він каже Шіру Паргуната Паде Джараша Чайтан Кришна Даса Дехто Помилково гадає, що словом Рагонат він хотів скласти шанобливі поклони рагонатці Батігосамі, бо іноді кажуть, що Рагонат Бата Госамі дав йому посвято як духовний вчитель. Шила Бактісіданта Сарасвати не підтримує цього твердження. Він не погоджується, що Рагонат Бата Госамі був духовний вчитель, шили Кришнадаси Кавіраджі Госамі. 104. Пізніше я докладно розповім про те, як ці всі відані зустріли шій Читаню Магаправу. 105. Ші Гопалбата Госамі, 47-ма гілка, був одною з великих, дуже видатних гілок цього дерева. Він завжди брав участь у бесідах на теми «Любові до Верховного Бога» в товаристві Рупи Госамі і Санатани Госамі. Пояснення. Шігопал Гопалбата Госамі був сином Венкатабати, жителя Шірангама. Раніше Гопалбата належав до учнівської послідовності Рамануджа Чар'ї, однак згодом влився у Гаудія Сампрадаю. 1433 року Шакабди, 1511 року, коли господь Чатані Магапребу подорожував в Південною Індією, він впродовж чотирьох місяців Чатурмасі жив у Венкати-Бати. І той мав змогу натішити своє серце служінням Господеві. Гопалбата тоді теж отримав нагоду послужити Господеві. Згодом Ші Гопалбата Гусамі отримав посвяту від свого дядька Великого Саннясі Прабодананди Сарасваті. І батькові, і матері Гопал Баті Госамі, дуже пощастило, тому що вони все своє життя присвятили на служіння Господові Чатані Магаправу. Вони дозволили Гопалі Баті Госамі піти до Вриндавани і покинули тіло, думаючи про Ши Чатаню Магаправу. Коли Господи читані сказали, що Гопал Баті пішов до Вриндавани і приєднався до ширупи і Ший Санатани Госамі, Господь був дуже задоволений. І порадив ширупі і санатані ставитись до гопал бати Госамі як до молодшого брата і піклуватись про нього. Ші санатана Госамі ніжно любив гопал Бату Госамі, і, написавши Вайшнава Смріті Харібакті вілас, видав цю книжку під його іменем. За вказівкою Шілерупи і Санатани Шілагопал Бата Госамі встановив одне з семи головних божеств Ріндавани: божество Рада Рамани. Севаїти священники храму Радарамани, належать до Гов'я Коли Кришнадас Госамі перед написанням Ши Читання просив дозволу в усіх вайшнавів, Гопалбата Госамі також благословив його, але попрохав не згадувати в цій книзі його ім'я. Тому Кришнадас Госамі згадує ім'я Гопалбати Госамі дуже обачно лише в одному чи двох місцях Читання Чарітамрити. Шиладію Госамі пише на початку Таттва Сандарбе. Цитати. Один відданий з Південної Індії, що народився в родині браманів і близько дружить із Шилою Рупою Госамі і Санатоною Госамі, написав книгу, не враховуючи хронологічного порядку подій, тому я крихітна жива істота, що зветься Джіва. Намагаюся хронологічно впорядкувати описані в цій книзі події, питаючись ради у великих особистостей, як оце Мадвачаря, Шідгар Свамі, Рамоножачаря та інші старші вайшнави в учнівській послідовності. Кінець на початку Багват Сандарби Шіла Джіво Госамі пише дещо схоже на це. Шіла Гопалбата Госамі написав книгу Садкріасара Діпіка, відредагував Харибактіві Ласу, написав передмову до Шад Сандарби і коментар на Крішна Карнамріту і встановив в божество Рада Рамани. У Гаураганаде Шадіпіці 184 згадано, що в розвагах Господа Крішни його звали Ананга Манджарі. Іноді також кажуть, що він був втілення Гуна Манджарі. Серед його учнів були Шинівас Ачаря та Гопінат Пуджарі. 106. Ачарю Шанкараранню вважають за 48-му гілку первісного дерева. Від нього відгалужуються Мукунда, Кашината та Рудра. Пояснення. Кажуть, що Шанкараранню назвали Шилу Вішварупу, коли він прийняв санясу. Шріла Вішварупа був старшим братом Вішвамбари, як з самого початку назвали Шийчатаню Шанкара Шанкарараня покинув тіло 1432 року Шакабде 1510 в Шолапурі, де стоїть місце прощі Пандарпур. За це згадано в Маді Лілі, але від 9 віршах, 299 300. Шріла Бактісіданта Сарасфаті Такор пише в Анубгаші, початок цитати, Господь Чайтані Махабрабу відкрив початкову школу в домі Мукунди Мукунди Санджаї, а син Мукунди на ім'я Порушоттама, став учнем господа. Кашіната влаштував весілля господа Чайтані, коли він ще був у попередньому Ашамі і мав ім'я Вішвамбара. Знамови Кашинати, Кашінати урядовий пандіт Санатана запропонував Вішвамбарі свою дочку. У 50-му вірші Гаура Ганадеша Діпіки сказано, що Кашіната був втілення брамани Кулаки якого Сатраджіт послав домовитись про одруження Крішни і Сатябгами. А у вірші 135-му сказано, що Рудра чи Шрі Рудра Рам Пандіт колись був другом господа Крішни на ім'я Варутапа. Шрі Рудра Рам Пандіт спорудив для божеств Рада Валаба великий храм у Валабапурі за півтора кілометри на північ від Магеші. Нащадки його брата Ядунандани Вандіопадгіяї, що їх називають Чакраварті та Курами, дбають про підтримання цього храму як Севаїти. Раніше під час свята Радгаятри з Махеші до храму Радавалаби приходило божество Джагнати. Однак 1262 року за бенгальським літочисленням 1855 рік, через непорозуміння між священниками двох храмів божество Джагнати перестало приходити до храму Радавалаби. Кінець цитати. 107. Шрінат Пандіт, 49 гілка, був улюбленим об'єктом всієї милості господа Шичатані Чатані Магапраму. Його поклоніння господу Крішні вражало всіх у трьох світах. Пояснення. Шіла Бактісіданта Такур пише в «Анобаші», початок цитати. За два згаком кілометрів від Кумаргати чи Камаргатті, що лежить за кілька кілометрів від Калькути, розміщене селище Канчадапада, з якого походить Ші там він збудував храм Шрі Гоурагопали. Інший храм з мурті Рада Кришни заснував там Шінат Пандіт. Божество цього храму зветься Шрі Кришна Рай. Храм Кришни Раї спорудив 1708 року Шакабде, 1786 року, відомий заміндар Німай Маллік з Падхурія Гати в Калькутті. Це дуже великий храм. Перед ним лежить велике подвір'я, і в ньому зроблені кімнати для гостей і зручні кухні для приготування просаду. Весь двір обнесений дуже високим муром, а сам храм майже такий високий, як храм Махеші. У храмі є табличка з іменами Шінати Пандіти, його батька та діда і датою спорудження храму. Шінат Пандіт, один з учнів Адвайти Прабу, був духовний вчитель третього сина Шівананди Сени, відомого як Парамананда Каві Карнапур. Сказано, що божество Крішнарай було встановлене за часів Каві Карнапури. За переказами Вірабадра Прабху, Прабу, син Нітянанди Прабу, із Муршідабада привіз великий камінь, із якого вирізьбили три божества – віграху Рада Валаби з Валабапури, віграху Шемасундери з Каргадахи та віграху Ші Крішнараї з Канчадапади. Будинок Шиванандесени стояв понад Гангою поблизу напівзруйнованого храму. Кажуть, що цей самий Німай Малік з Калькути, коли йшов до Бенареса, побачив цей зруйнований храм Крішнараї і тому він спородив там нинішній храм. Кінець цитати. 108. Джаганат Ачаря, 50-та гілка дерева Чайтанії, був дуже дорогий господові слуга. З наказу господа він вирішив оселитися на березі Ганги. Пояснення. У Гаура Ганодеша Діпіці 111 сказано, що Джаганат Ачаря був раніше дурвасою з Нідувани. 109. 51-та гілка дерева Чайтанії – це Кришнадас Вайдя, 52-та Пандіт Шекара. 53 Кавічандра, 54 Шаштівара. Славетний виконавець кіртанів. Пояснення. У Гаврогана Деші 171 згадано, що шинат Міша був Чітрангі, а Кавічандра був Маногарагопі. 110. 55 Гілка це Шінат Міша, 56 Шубананда, 57 Шірам, 58 Ішана, 59 Шініді. 60-та Шрі Гопіканта, а шідесят перша – Мішра Багаван. Пояснення. Шубананда, що раніше у Вріндавані жив як Малаті, був одним з тих, хто співав Кіртан і танцював перед колісницею Радхаятри під час свята Джаганати. Сказано, що він їв піну, яка йшла з рота господа, коли він танцював перед колісницею Радхаятри. Ішана був особистий слуга Ашиматіша Чедеві, і вона проливала на нього велику милість. Господь диві. Шайтані Магаправу він теж був дуже дорогий. 111. 62-ю гілкою цього дерева був Міша, 63-ю був Хрідаянанда, 64-ю – Камаланайена. 65-ю – Магешпандіт. 66-ю – Шрікар. А 67-ю – Шрі, 67 Шрі Мадусудина. Пояснення. Шіла Бактисіданта Сарасвадідакур пише в Анубаші. що раніше у вріндавані був Гуначудою, встановив божества Горнітянанди у храмі селища Белаган, що лежить за 5 кілометрів від Шіканди. Його нащадка, що живе й нині, звуть Говінда Чандрагосамі. 112. 68-ю гілкою первинного дерева був Порушоттама. 69-ю був Шрії Галіма. 70-ю Джаганадас. 71-ю Шрії Чандрашекарвайдя. А 72-ю Двіджагарідас. Пояснення. Хіла Бактисіданта Сарасфатітакор пише в Анубаші. Існують розбіжні думки щодо того, чи був Двіджа Гарідас автором, а що Тарашатанами. Він мав двох синів на ім'я Шидам та Гокулананда, що стали учнями Шиніваси Ачарії. Їхнє селище Канчанагаддя лежить за 8 кілометрів від станції Бажарасау, п'ятої станції від Аджимаганджі в напрямку Муршідабада в західній Бенгалії. 73-ю гілкою від начального дерева був Рамадас, 74-ю Кавічандра, 75-ю Шрігопалдас, 76-ю Багаватачаря, а 77-ю Такур Сарангадас. Пояснення. Шіла Бхакти Сіданда Сарасаді Такур пише в Анубаші. Цитата до кінця коментаря. У Гаурагонадешадіпіці 203 сказано. Багавтачар'я написав книгу Кришна Приматарангіні і був улюбленим відданим Господа Чайтані Магапрабу. Коли Господь Чайтані Магапрабу був у Вараганагарі, нині це передмісті Калькути, він зупинився в найщасливішого брамани, що дуже добре знався на літературі з філософії Бхагавати. Зустрівшись із Господом Чайтанію Магапрабу, цей брамана почав читати Шімат Багаватам. Коли Магапрабу почув його пояснення, яке розкривало важливість бхакти йоги він в екстазі знепритомнів. Пізніше Господь Читання сказав, «Я ще ніколи не чув такого чудового пояснення Багаватам, тому я даю тобі титул Багават Ачар'я. Твій єдиний обов'язок – читати Шимат Багаватам. Це моя вказівка». Його справжнє ім'я було Рагунат. Його монастир досі стоїть на березі Ганги у Вараганагарі на 5 кілометрів на північ від Калькути. Його справами урядують посвячені учні – Спокійного Рамдаси Бабаджі. Проте, нині справи монастиря йдуть не так добре, як за життя Бабаджі Магара. Такору Сарангу Дасу називали також Шанга Такур. Іноді його також називали Шанга Пані або Шанга Дгара. Він жив у Неводвіпі у районі Модадрумадвіп і поклонявся Господові в відлюдному місці на березі Ганги. Він не приймав учнів. Однак Верховний Богособа з серця знову і знову надихав його на це. Отож, одного ранку він вирішив. «Першого, кого я побачу, прийму в учні». Коли він прийшов до Ганги умиватись, йому випадково трапилось мертве тіло, що плило за водою. Коли він доторкнувся ногою до цього тіла, воно враз ожило. І також Саранга-Дас прийняв його своїм учнем. Згодом цей учень став відомим як Такур Мурарі, і його ім'я завжди пов'язують з ім'ям Шри Саранги. Учні з ланцюга, що бере початок від нього, досі живуть у селі Шар. У селищі Мамгачі стоїть храм, який, як вважають, заснував Сарангатакор. Нещодавно перед деревом Бакула там збудували новий храмовий будинок, і нині храмом опікуються члени Гоуді -Амати. Кажуть, що тепер справи цього храму йдуть набагато ліпше, ніж раніше. У Гаврога Дешадіпіці 172, сказано, що раніше Саранга Такур був гопі на ім'я Нандімукі. Деякі віддані кажуть, що раніше він був Прагладмаграч. Однак Шикаві Карнапура зазначає, що його батько Ші Сен з цим не згідний. 114. 78-ю гілкою первісного дерева був Джаганата Тірта. 79-ю був Брамана Ші Джанакіната. 80-ї – Гопала а 71-ї – Брамана Ванінат. Пояснення. Шіла Бакті та Сарасоті -Такур пише Ванобаші. Анобаші. Джаганат Тірта був одним з дев'ятьох головних санясів оточенні Господа Чайтані. Джаганат Тірта жив у Чампагаті, селищі в районі Бардуан поблизу міста Наводіпе. Неподалік розміщений поліційний відділок Пурва і поштове відділення Самудрагади. Храм у цьому місці був дуже занедбаний, але 1328 року за бенгальським календарем 1921 року його відновив Шрі Парамананда Брамачарі, один з учнів Шіли Бакісінанди Сарасоді Такури. Він заново налагодив Севапуджу поклоніння в храмі і помістив храм під керівництво Шрі Чатання Мати в Шрі Майпурі. В нинішньому храмі строго за вказівками явлених писань поклоняються божествам Шрі Гоурагададгари, Чампагаті лежить за три кілометри від Самудрагади і станції Наодіпа на Східній залізниці. 115. Троє братів Говінда, Мадава та Васудева були 82 83 та 84-ю гілками дерева. Господь Четаня і Нітянанда не раз танцювали в кіртанах, які співали ці брати. Пояснення. Ці троє братів Говінда, Мадава та Васудева Гош Належали до родини Каяст. він заснував у Аградві, де він жив, храм Гопінати. Мадгав Гош умів майстерно вести Кіртон. Ніхто в цьому світі не міг з ним змагатись. Його називали вріндаванським співаком, і Шрі Прабу дуже його любив. Сказано, що коли ці троє братів починали сан Кіртону, господь Чайтаня і Нітянанда в екстазі пускались танцювати. За Говора Гонадеша Діпікою, 188, раніше ці троє братів були Калаваті, Расолласою та Гунатунгою і співали пісні, що їх складала Шрі Вішакка Гопі. Коли господь Шрі читання Магапрабу був на святі Радхаятри в Джаганатпурі, ці троє братів також належали до одного з сімох гуртів, що виконували Кіртон. В їхньому гурті головним танцівником був Вакрешвар Пандіт. Це яскраво описано в Мад'я Лілі, глава 13, вірші 42 і 43. 116. Рамдас Абірам був повністю занурений у настрій дружби. Він зробив флейту з бамбукової палиці з 16 кулінами. Пояснення. Абірам був житель Канакули Кришна Нагари. 117. З наказу Шичатані Магапрабу, коли господь Прабу повертався до Бенгалії проповідувати, з ним пішло ще троє відданих. Ці троє були Рамдас, Мадав та Васудев Гош. Говінда Гош, проте, залишився з господом Шичатанію Магапрабу в Джаганадпурі і був від того дуже задоволений. 119. Багаватачаря, Чиранджіва, Ширагунандана, Мадавачаря, Камалаканта і Шриядонандана належали до гілок дерева Чайтані. Шіла Бактисіданта Сарасаті пише воно баші. Ши Мадхавачар'я був чоловік дочки господа Нітянанди Гангадеві. Він отримав посвяту від Порушоттами, одної з гілок на дереві Прабу. Сказано, що коли дочка Прабу виходила за Мадхавачар'ю, на посах з нею Господь дав Мадхавачар'ї селище Панджінагара. Храм Мадавачарі стоїть поблизу станції Джират Східної залізниці. За Гоурага Надеша Діпікою 169 Ши Мадавачарі раніше був гопі на ім'я Мадаві. Камалаканта належав до гілки Ши Адвайте Прабу. Його повне ім'я було Камалаканта Вішвас 120. Джагай та Мадгай 89-та і 90 -та гілки цього дерева були об'єктами найбільшої милості господа Чайтані. Ці двоє братів засвідчили що господу Чайтані по праву належить ім'я Патіта Павана, рятівник пропащих душ. Пояснення. У Гаврагонадеша Діпіці 115 сказано, що раніше два брати Джагай і Мадгай були брамниками на ім'я Джай і Віджай. Пізніше вони стали Хіран'якшою та Гіран'яка Джагай і Мадгай народились у шановних браманських родинах, однак взялись до ремесла злодіїв та розбійників, і зав'язли у найрізноманітнішій негожій діяльності, головно вганяючи за жінками, п'ючи вино і граючи в азартні ігри. Згодом з милості Господа Чайтані Магапрабу і Шрій Нітянандипрабу вони отримали посвяту і дістали нагоду повторювати Магамантру Гари Кришна. Внаслідок повторення Гари Кришна обоє братів стали піднесеними відданими Господа Чайтані Магапрабу. Нащадки Мадгая живуть і нині. Усі вони – шановані брамани. Усипальниці двох братів Джагая і Мадгая стоять у Гошагаті чи Мадгайтала Грамі, що розміщене за півтора кілометри на південь від Катви. За переказами десь 250 років тому Ші Гопічаранда з Бабаджі заснував тут храм Нітай Гоури. 121. Я коротко перерахував відданих господа Чайтанії в Бенгалії. Насправді, його відданих не злічити. Горадеша Бактер Койла Санкепа Катан, 122. Ніла Чаледей Саба Прабу Санге, Дуі Стані Прабу Я навів імена цих усіх відданих тому, що вони супроводжували господа Четані Магапрабу і в Бенгалії, і в Рісі, всіляко йому слугуючи. Пояснення. Більшість відданих господа Чайтані жили у Бенгалії та Орісі, тому їх називали Орії та Гоудії. Нині, однак, з милості господа Чайтані Махапрабу, його вчення поширюється по всьому світі і, найімовірніше, в подальшій історії руху господа Чайтані, європейці, американці, канадці, австралійці, південні американці, азіати, люди всього світу будуть відомі як віддані господа Чайтані. Міжнародне товариство свідомості Крішни вже спородило великий храм у Маяпурі на одвіб і нині, як і провіщав Господь читання Махапрабу і передбачав Шибактівно Такур, цей храм відвідують віддані з усіх частин світу. 123 Коротко я опишу деяких відданих Господа читання Махапрабу у Джаганатапурі. 124 126 Двоє відданих із тих, хто складав оточення Господа в а саме Параманандапурі Пурі і Сорубдамодар, були самим серцем Господа. Крім них, серед відданих там були Гададгар, Джагадананда, Шанкар, Вакрешвар, Дамодар Пандіт, Такур Гарідас, Рагунат Вайдя і Рагунат Дас. Уясне. Читання Багавата, Антяканда, глава 5, розповідає, що Рагунат Вайдя прийшов побачити ще читання Махапрабу коли Господь був у Паніхаті. Він був великий відданий і посідав усі чесноти. У читання Багваті сказано, що раніше він був Реваті, дружиною Баларами. Кожен, на кого він скидав оком, одразу набував свідомості Кришни. Він жив на березі моря в Джаганатапурі. Він написав книгу Стана Нірупана. 127. Усі ці віддані були супутники Господа від самого початку. Коли Господь оселився в Джаганатпурі, вони також оселились там, щоб вірно йому служити. Усі відані, які жили в Бенгалії, щороку ходили до Джаганадпурі побачитися з Господом. А зараз я назву віданих з Бенгалії, що прийшли в Джаганатпурі побачити Господа першого разу. 130. Там був Сарабаума Батачар'я, одна з найбільших гілок дерева Господа і чоловік його сестри Шрі Гопінат Ачар'я. Відначальне ім'я Сарабоми Батачар'ї було Васудев Батачар'я. Селище, в якому він народився, Віддянагар, лежить за 4 кілометри від залізничної станції Наодвіб або Чампагаді. Його батька, дуже відому людину звали Магешвар Вішарада. Сарабому Батачар'ю називають найвизначнішим логіком Індії тих часів. У Мідхілі Бігар він став учнем великого логіка Пакшадгари Міші що нікому з учнів не дозволяв записувати його пояснення. Однак Сарабома Батачаря був такий обдарований, що всі його пояснення запам'ятовував. Коли він повернувся до Навадвіпи і відкрив школу логіки, він затьмарив славу Мітхіли. До Навадвіпи і понині йдуть з усієї Індії вивчати логіку. На думку авторитетів, відомий логік Рагунат Шіромані також був учнем Сарабома Батачарі. По суті, Сарабома Батачаря – очолював усіх знавців логіки. Хоча він був гріхаста сімейна людина, він вчив логіки навіть багатьох санясів. У Джаганатапурі він відкрив школу філософії Веданти, великим знавцем, якою він був. Коли Сарабома Батачар'я зустрівся із Шичетанією Магапрабу, він порадив Господіві повчитись філософії Веданти від нього. Але згодом, щоб Збагнути істинний смисл Веданти сам став учнем Господа Чайтані Махапрабу. Сарабом і Батачарі пощастило побачити шестируку форму Господа Чайтані, що відома як Шатбуджа. У храмі Джаганати в одному місці донині стоїть божество Шатбуджа. У цій частині храму щодня виконують Санкіртона. Зустріч Сарабом і Батачарі з Господом Чайтанією Махапрабу яскраво описана в Маддя-Лілі, главі 6. Саравбома Батачаря написав книжку «Чайтання Шатака» або «Сушлока Шатака», що містить 100 віршів. Із цих 100 віршів два, що починаються зі слів «Вайрагя Віддя Ніджабхакти Йога» і «Каланна Штам Бхакти Йогам Ніджам Я» широко відомі серед годія вайшнавів. Гаврага Надеша Діпіка, 119, пояснює, що Саробому Батачарія був втіленням Брігаспеті, великого вченого з райських планет. Гопіната Ачар'я, що належав до шанованої браманської родини, був також жителем Навадвіпи і вічним супутником Господа. Він був чоловік сестри Сарабовим Ватачар'ї. У Гаураганадешатіпіці 178 сказано, що раніше він був Гопі на ім'я Ратнавалі. На думку інших, він був втілення Брами. 131. В переліку відених з Джаганата який починається з Парамананди Пурі, Сорупи Соробоми Батачарі та Гопінати Ачарі, Касі Мішра стояв п'ятим, Прадюмна Мішра – шостим, а Баванандарая – сьомим. Зустріч із ними давала господові Чайтанії велику втіху. Пояснення. У Джаганатапурі господь Чайтанія жив у будинку Каші Міши, що був священником царя. Згодом цей будинок перейшов у спадок в Акрешворі, пандяті, а тоді його учневі гопал Госамі, що встановив там божество Радаканта. Говорог Бенадеша Діпіка, 193, вказує, що раніше кашіміша був кубджею в Матхурі. Прадюмна Міша, житель Оріси, був великим відданим господа Чатані Магапрабу. Прадюмна Міша народився у браманській родині, а Рамананда Рай не в браманській. Проте господь Чатані Магапрабу порадив Прадюмні Міші звернутися за настановами до Рамананди Раї. За це розказано в Антєлілі, Галеві П'ятій. Баванандарай був батько Шрі Раманандарай. Він жив у Алалнаці, Брамагірі, що лежить 19 кілометрів на захід від Джаганатапурі. За своєю кастою він належав до громади Карана в Орісі, членів якої іноді вважають за Каяст, а іноді за Шудр. Однак він був губернатором Мадраса, що перебував під владою царя Джаганатапурі 132. Обійнявши раю Бавананду, Господь проголосив, звертаючись до нього, «Раніше ти приходив як панду, а твої п'ятеро синів приходили як п'ятеро пандавів». П'ятеро синів Бавананди Раї – це Раманандарай, Паттанай Гопінат, Каланіді Суданіді та наяка Ванінат. Ши Четані Махапрабу сказав Бавананді Рай, Твої п'ятеро синів, мої дорогі віддані, Рамананда Рай і я невідмінні, В нас різні тільки тіла. Пояснення. Гаорога Недешадіпіка, 120-124, Пояснює, що Рамананда Рай раніше був Арджуна. Також вважають, що він був в тілення Гопі Лаліти, Хоча, на думку інших, він був в тілення Вішакадеві. Раманан Рай був найдовіреніший відданий Господа читанням Магапрабу читанням Магабрабу сказав, «Хоча я сан'ясі, коли я бачу якусь жінку, мій розум іноді турбується. Але Рамананда рай вищий за мене, тому що не турбується ніколи, навіть коли доторкається до жінок». Такою здатністю торкатися до жінки і залишатись незворушним був наділений тільки Рамананда рай. Імітувати його не повинен ніхто. На жаль, деякі негідники наслідують дії Рамананда райі. Що з цього виходить, пояснювати зайво. Під час останньої частини Ігор Господа читання Махапрабу, Рамананда Рай і Сорупада Мадар, часто тамували господній екстаз розлуки з Крішною, читаючи відповідні вірші з Шимат Багават. Коли Господь читання вирушав до південної Індії, Сарабома Батачаря порадив йому зустрітися з Раманандою Раєю, проголосивши, що немає іншого відомого, який би так глибоко розумівся на коханні Кришни і Гопі. Подорожуючи Південною Індією, Господь Чайтаня зустрівся з Раманандою Раєю на березі Годаварі. В їхніх довгих бесідах Господь держався як учень, а Рамананда Рай його вчив. Під кінець їхніх бесід Чайтаня Магаприбу сказав «Любий Рамананду Рає, і ти, і я божевільні, тому за своєю подібністю ми так близько зійшлися». Господь Чайтаня порадив Рамананді Рай залишити свою посаду в уряді і піти до Джаганатапурі, щоб жити з ним. Хоча ще Читані Магапрабу відмовився зустрітися з Магараджею Протопорудрою, тому що той був царем, Рай, вдавшись до вайшнавських хитрощів, влаштував їхню зустріч. Це описано в Маді Лілі, главі 12, віршах із 41 по 57. Шрі Рай був присутній під час веселих розваг Господа на воді після свята Радхаятри. Господь Шичатані Магапрабу вважав Ші Рамананду Раю так само відреченим, як Шрі Санатана Госвамі. Бо хоча Ші Рамананда Рай був гріхастою на урядовій службі, а Шрі Санатана Госамі мав сан цілковитої зреченості від світу, обоє вони були слугами Верховного Богоособи і мали Крішну за осереддя всіх своїх дій. Ші Рамананда Рай був одним з трьох із половиною особистостей, з якими Ші Четаня Магапрабу обговорював найпотаємніші теми свідомості Крішни. Господь Четаня Магапрабу порадив продюмні Мішрі вивчати науку свідомості Крішни від Рамананди Рай. Як Субал в Крішналілі завжди допомагав Крішні в його стосунках із Радарані, так само Рамананда Рай допомагав Господові Чатані Магапрабу в його почуттях розлуки з Кришною. Ші Рамананда Рай був автором Джаганата Валабанатики 135-136. Цар Оріси Пратапарудра, Орійські відані Кришнананда і Шивананда, а також Парамананда Магапатра, Багаваначаря, Брамананда Бараті, Срі Сіккі Магіті і Морарі Магіті завжди були поряд із Ші Чатанією Магапрабу. Коли він жив у Джаганадапурі, Прата Парудра Магарадж, що належав до царської династії Ганга і мав столицю у Каттаці, був імператором Ріси і великий відданий господа читані Магапрабу. Рамананда Рай і Сарабома Батачаря влаштували так, що він отримав змогу послужити Господові Шичатані Магапрабу. У Гаура Гонадеша Діпіці, 118, сказано, що цар Індра Дюмна, який заснував храм Джаганатхи тисячі років перед тим, народився знову у своїй династії, зачасівши читання Магапрабу як Магараджа Протапарудра. Махараджа Протапарудра був могутній, наче цар Індра. Драму читання Чандродая написано на його прохання. У читання Багаваті Антя Канді, главі 5, про Парамананду Магапатру Сказано ось що. Парамананда Магапатра був з відданих, які народилися в Орісі, і прийняли ще Четаню Магапрабу як своє єдине надбання. В екстазі кохання він завжди думав про Четаню Магапрабу. Багавана Чар'є, видатний вчений, раніше жив у Халісагарі, але все покинув, щоб жити з Четаню Магапрабу у Джаганатапурі. До Четані Магапрабу він ставився по-дружньому, як пастушки ставляться до Крішни. Він завжди дружньо ставився до Сорупи Госай, але разом з тим мав непохитну відданість лотосовим стопам господа Чайтані Магапрабу. Іноді він запрошував Чайтаню Магапрабу до себе додому. Багаван Ачаря був дуже ліберальний і простодушний. Його батько Шатананда Кан, був затятий матеріаліст, а молодший брат Гопала Батачаря був завзятий майваді, що глибоко вивчав філософію. Коли молодший брат Багавана Ачарі прийшов до Джаганатапурі, Багаван Ачарія захотів послухати його виклад філософії Маєвади. Однак Свирупадамадар заборонив йому і цим усе й обмежилось, якось приятель Багаван Ачарі, родом з Бенгалії, хотів прочитати власну п'єсу, що не узгоджувалась із засадами віданого служіння. Хоча Багавана Ачар'я хотів прочитати цю драму перед господом Чайтанією Магапрабу, Сурпадамодар, секретар господа, не дозволив йому цього. Пізніше Сурпадамодар вказав численні помилки в п'єсі та розходження з філософією відданого служіння. Усвідомивши хиби свого твору, його автор віддався Сурпадамодарі і попрохав його милості. Це описано в Антілілі, главі 5, віршах 91-158. У Гаурагу Недешадіпіці 189 сказано, що Сікі Магіті був помічницею Шиматіра Дарані на ім'я Рагалека, Його сестра Мадеві також була помічницею Шиматіра Дарані, і її звали Калакелі. Сікі Магіті, Мадгаві, а також їхній брат Мурарі Магіті, були безкорисливі відданіші читання Магапрабу і не могли забути його ні на хвилю. У різкій мові є книжка «Чайтання Чаріта Магакав'я» в якій наведено багато історій про Шікі-Магіті. Одна історія розповідає про екстатичний сон, який він побачив. Шікі-Магіті, по думки, завжди служив Господові. Одного вечора під час такого служіння він заснув. На той час прийшли його брат з сестрою і почали його будити. Але він перебував у повному екстазі, бо йому снився чудовий сон. Господь Чайтанія, прийшовши до храму Джаганатхи і дивлячись на божество Джаганатхи, входив у тіло Джаганатхи і знову виходив з нього. Отож, прокинувшись, Сікі Магіті обійняв брата і сестру і повідомив їм. Любий брате і сестру, я бачив дивовижний сон. Зараз я вам розповім. Діяння Господа Четані Магапрабу, сина матері Шачі, безперечно, найдивовижніші. Я побачив у вісні, що Господь Ши Четані Магапрабу, прийшовши до храму Джаганадхи, входить у тіло Джаганадхи і знову виходить з нього. Я й досі бачу цей самий сон. Ви думаєте, я сунувся з глузду, я й досі бачу цей самий сон а найдивовижніше те, що коли я підійшов до читання Магаправу, він обійняв мене своїми довгими руками. Коли Сікімагіті розповідав про це своїм братові і сестрі, голос його држав і в очах прийняли сльози. Обидва брати і сестра пішли до храму Джаганадхи і побачили там, що господчитання стоїть у Джагамогані, зали для кіртанів і милується на господа Джаганадху точнісінько, як у вісні Шікі Магіті. Зі своєї великодушності господь відразу обійняв Шікі Магіті і вигукнув «Ти старший брат Мурарі». В обіймах господа Шікі Магіті відчув екстатичне, трансцендентне блаженство. Так він з братом і сестрою повсякчасно служили господові. Мурарі Магіті? Молодший брат Шікі згаданий у Мадгя Лілі, главі 10, вірші 44. 137. Мадгаві Деві, 17 з видатних відданих, була молодша сестра Шікі Вважають, що раніше вона була служниця Шіматі Радарані. Пояснення. Мадаві Деві описано в Анті Лілі» читання «Черетамрити», Главі 2, віршах 104-106. Шичатані Магапрабу вважав її за одну з служниць Шиматі Радарані. У цьому світі шичитання Магапрабу мав трьох з половиною дуже довірених відданих. Три з них – це Сурупа Гусай, Шіраманан Дарой і Шікі Магіті. І ще за половину, як жінку вважали сестру Шікі Магіті – Мадаві Деві. Так, шичитання Магапрабу мав три з половиною довірених відданих. 138 Брамачарі Кашішвар був учень Ішварепурі. Ще один його дорогий учень – це Ші Говінда. Пояснення. Говінда був особистим слугою Ші Четані Магапрабу. У Гарога Деша Дешаді 137 сказано, що слуги, яких раніше у вріндаванні звали Брінгара та Бхангура, в розвагах Четані Магапрабу стали Кашішварою і Говіндою. Говінда завжди віддавав себе служінню господові, навіть ціною великого ризику. 139 У списку визначних відданих нілачили Джаганата Пурі Кашішвара 18-й, а Говінда 19-й. Вони обидва прийшли до Джаганат Пурі пристати до читання Гапрабу, тому що зробити це їм наказав, покидаючи тіло Ішвара Пурі. І Кашішвар, і Говінда були духовні братиші читання Гапрабу. Тому, коли вони прийшли, Господь віддав їм належну шану. Однак, з огляду на те, що Ішварапурі наказав їм особисто слугувати Шичатані Магапрабу, Господь прийняв їхнє служіння. Говінда піклувався про тіло Шичатані Магапрабу, а Кашішвара йшов перед Господом, коли він прямував до храму побачити Джаганату. Коли Чатані Магапрабу йшов до храму Джаганатхи, Кашішвар, що був дуже сильний, руками розпихав натовп, щоб Чатані Магапрабу міг пройти, нікого не торкаючись. Рамай і Нандай, 20-й і 21-й у списку визначених відданих у Джаганатапурі, цілодобово допомагали Говінді прислуговувати господові. Рамай щодня наповнював водою 22 великих глеки, а Нандай особисто допомагав Говінді. Пояснення. У Гаура Ганадеша Дешадіпіці 139 сказано, що двоє слуг, які раніше приносили господові Кришні молоко та воду, в розвагах читання Магаправу стали Рамаєм та Нандаєм. 145. 22-й відений Кришнадас народився в чистій, шановній браманській родині. Господь читання брав Кришнадасу з собою в подорож Південною Індією. Пояснення. За Кришнадасою розповідає Ліла, глава 7 та 9. Він пішов зі Шичатанію Магапрабу, щоб нести його глек. У штаті Малабар послідовники культу Баттагарі спробували заманити Кришнадасу до своїх лав, спокусивши його жінкою. Шичатані Магапрабу врятував його від лиха, але, повернувшись до Джаганатапурі, відлучив Кришнадасу від цього товариства. Господь ніколи не схвалював, коли його супутник приваблювався до жінки. Так Кришнадас втратив можливість особисто спілкуватися з Господом Чайтанією Магапрабу. 146. Істинний відданий Балабадра Батачаря, 23 з головних супутників, як Брамачарі, служивши Чайтанією Магапрабу під час його подорожі Матхурою. Пояснення. Балабадра Батачаря виконував роль Брамачарі особистого помічника Санясі. Санясі не повинен готувати їжі. Звичайно, Санясі приймає прасад в домі Гріхасти, а Брамачарі допомагає це влаштувати. Санясі посідає місце духовного вчителя, а Брамачарі – його учня. Балабадра Батачарія служив Господи в ічитанні Магапрабу як Брамачарі, коли Господь подорожував Матхурую та Вріндаваною. 147 Бара Харидас і Чода Харидас, 24 і 25 звіданих Нілачили були добрі співаки і завжди супроводжували господа Чайтанію. Пояснення. Згодом господь Чайтані Магапрабу вилучив Чоту Гарідасу зі свого товариства, про що розповідає друга глава Антіліли. 148. Серед відданих, які жили з господом Чайтанією Магапрабу в Джаганатапурі, Рамабадра Ачаря був 26-й, Сімгешвара 27-й, Тапана Ачаря 28-й, Рагунат 29-й і Ніламбара 30-й. Сінгабата був 31-й, Камабата, 32-й, Дантура Шівананда, 33-й і Камалананда, 34-й. Вони всі раніше служили ще читанню Махапрабу в Бенгалії, але згодом покинули Бенгалію, щоб служити Господу у Джаганатпурі. А Читананда, 35-й віданий, був сином Адвайте Ачар'ї. Він також жив із Господом Четанії у Джаганатпурі, прийнявши притулок його лотосових стів. Пояснення. Про Ачютананду згадано в Аді Лілі, 12 главі, вірші 13. 151. Нірлома Гангадас і Вішнудас були 36 і 37 звіданих, які жили в Джаганатпурі як слуги Шичетані Магабраву. 152. Визначними відданими у Варанасі були Лікар Чандрашеккар, і Рагунат Баттачаря, син Тапанеміши. Коли господь читання, побувавши у Вріндавані, прийшов у Варанасі, він два місяці жив у Чандрашекаривайді і приймав прасад в домі Тапанеміши. Пояснення. Коли ще Чатаннє Магапрабу був у Східній Бенгалії, тапан Тапанмішра звернувся до нього з питаннями про духовний розвиток. Господь читання Магапрабу дарував йому свою ласку і дав йому посвяту в Харінаму. Після того, з наказу господа Тапанаміша оселився у Варанасі, і коли господ Чатані Магапрабу прийшов у Варанасі, він гостював у домі Тапанамішри. 155. Коли ще Чатані Магапрабу гостював у Тапанамішри, Рагунат Бата, що тоді був малим хлопцем, мив його посуд і масажував йому ноги. Коли Рагунат виріс, юнаком він прийшов до господа Чатані Магапрабу в Джаганатпурі і жив з ним вісім місяців. Іноді він готував для господа Прасад. Пізніше, з наказу господа Чайтані, Рагонат пішов до Вріндавани і жив там під опікою Шіли Рупи Госвамі. 158. Коли він жив із Шілою Рупою Госвамі, його завданням було читати вголос Шімадбагаватам для Рупи Госвамі. Читаючи Багаватам, він розвинув довершену любов до Крішне, від якої постійно сходив з розуму. Пояснення. Рагунат Батачаря, інакше Рагунат Бата один з шести Госвамі був сином тапанеміші. Він народився приблизно 1425 року Шакабди, 1503 рік нашої ери. Він умів майстерно читати Шімадбагватам. А в Антялілі 13 главі сказано, що він також був неперевершений кухар. Все, що він готував, смакувало, мов, нектар. Шийчитанні Магапрабу з радістю приймав страви, які готував Рагунат Бата, і Рагуната Бата зазвичай їв рештки їжі Шийчитанні Магапрабу. Рагоната Батачарія прожив вісім місяців у Джаганатапурі, а тоді Господь Читання наказав йому піти до Вріндавани і приєднатися до Шилерупи Гусамі. Шийчитанні Магапрабу попрохав Рагунату Батачарію не одружуватися і залишатись Брамачарі, а також наказав йому постійно читати Шимадбагватам. Отож, Рагунат Батачаря вирушив до Вріндавани і там читав Шімадбагаватам Шілірупі Госвамі. Він так гарно вмів читати Шімадбагаватам, що будь-який вірш міг милозвучно продекламувати на три різні мелодії. Коли Рагунат Бата Госвамі жив із Шічитанню Магапрабу, Господь, кажуть, благословив його, подарувавши йому горіхи бетелю, запропоновані божеству Джаганадхи, а також гірлянду стуласі завдовжки в 14 ліктів. З наказу Рагунати Бата Госамі один з його учнів збудував храм Говінди. Усі прикраси божеству Говінди постачав Рагунат Бата Госамі. Він ніколи не говорив про нікчемні або світські теми, а натомість цілодобово слухав про Крішну. Він ніколи не слухав критики вайшнавів. Навіть коли когось було за що критикувати, він повторював, що всі вайшнави служать Господеві, тому до їхніх вад йому байдуже. З часом Рагунат Бата Госамі оселився при Радакунді у невеликій хатині. У Гаурага на Дешадіпіці 185 сказано, що Рагунат Бата Госамі раніше був гопі на ім'я Раага Манджарі. 159. Отож, я перелічив тільки декотрих із безлічі відданих господа Чайтані. Описати їх усіх неможливо. З кожної гілки цього дерева виросли сотні тисячі галузок учнів та учнів цих учнів. Пояснення. Господь, читання Магапрабу, хотів, щоб його вчення розійшлося всім світом. Для цього треба, щоб було дуже багато гілок учнів, учнівської послідовності, чи читання Магапрабу. Його вчення потрібно поширити не лише в кількох селищах, не лише в Бенгалії, не лише в Індії, а по всьому світі. Дуже шкода, що деякі самозадоволені віддані критикують членів Міжнародного товариства свідомості Кришни за те, що вони приймають сан'ясу і поширюють вчення Господа Чайтанії по всьому світі. Ми не ставимо собі за мету когось засуджувати, але такі віддані вишукують вади в цьому русі і тому доводиться сказати про них правду. Щичитанням Гапрабу хотів, щоб віддані були скрізь довкола світу. Щилобак тесіданта сарасвати такур і щилобак віно такур також це підтвердили. Рух Іскон поширюється всім світом саме завдяки їхньому бажанню. Щирі віддані господа читання Махапрабу повинні пишатись цим поширенням руху свідомості Кришни, а не злостиво критикувати просвітницьку діяльність цього руху. 161. Кожна гілка і галузка цього дерева всипана незліченними плодами і квітами. Вони затоплюють світ водами любові до Крішня. Кожнісінька гілка, відданих ще читань Магапрабу, має безмежну духовну силу і велич. Навіть якби хтось мав тисячі вуст повністю описати їхню діяльність, однак було б неможливо. Я коротко описав відданих Господа читань Магапрабу з різних місць. Навіть Господь Шеша, що має тисячу вуст, не міг би перелічити їх усіх. 164 Шірупарагуната паре джараша чайтання чаритамріта коге Кришнадаса. Молячись при лотосових стопах, ширупи та ширагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю шичата черетамріту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення бхактиведанти до Шри читання чаритамрити, аділили, 10 глави, що описує головний стовбур дерева чайтанії і його гілки та галузки.